Yo me comprometo a que cuando sea Lendakari vamos a llevar a cabo al principio de la próxima legislatura un nuevo aumento de la plantilla de Osakidecha con dos mil nuevas plazas. Ortsiok -ok, Ertsiok, -ok. Illero Lez Hemenche gaituzue. Desa Desaceler... se Desa... Es de arrezado, ¿eh? Desa <risa> se... Gaueko amarretan... Bueno, desacelería... sí, bueno, bueno, desa de... Sa... se leoría... Desa se... Desa... Desa... Desaceleración, ¿vale? Sintilic irratian. Joder, choribat. Horeretako irrati librean. ¡Tres! ¡Tres! Irugarren den Moraldía. ¡Esto sí, que no me lo esperaba! ¡Ertziyok! ¡Al favor del teta! ¡Al favor del teta! ¡Gaueko amarretan! ¡Baztutan puntualaguea! ¡Tago en Dios! ¡Oreretako irrati librean! Y luego voy un poco de cuerda dando también, eso que salto. ¡Illeko azkenosteburetan! ¿Quién tiene la razón? ¡Tago en Dios! ¡Zinzilik irratian! Algunas vueltas de Amonte y... ¡Cabe Dios! Horeretako irrati librea ¿Quién tenemos a razón? Erzillo ¡Cabe Dios! Ileko azkeneko oztegunetan, amarretan Horeretako irrati librean Y mi puesta municipal es denuncia Y pa y pa Micrófono en democratizaz demo, de de sase, de de esas de demonización demonización demonización. <risa> <risa> bueno, y ya vete pasada Azkeneco y Ratzaliotik, eh. Ahora es un millo ah, y a gota, eh, nada. Mañiquerosinun, es un millo y a Pikerchog. ¿Eh? Es exacto ah, usted tosondo. Eh micrófono eh Keko, la... eh, micrófono jarri verdad, horizontal, ah, eh, o sea, vertical key. Vertical. Orea. O sea, oh, ola, es ola. es. Eh Orella. Eh ohrela. Ah, vale, vale, vale, ado. Orella ah, Beto. Su oh, vale. o sea, su intu te estáis tú o bigarrena. Altura, eh. A ver, hicegin pisca, se boietas. Eh Kafra, oso alto Uh. Vale, a ver, ya da au. es que Kafra dago erdi, erdigorra, orduan igotzen du gile. Bai, erdigorra eh, gaixo egon nintzen eta erdigorra. Eta er, orain erdigorratxo. Gorra. <laughs> eta zuk dakazu gorra. Horrela hobeto! Horrela hobeto bai. Bueno, sí. Kafra egontzaren la a, Kafre, ausente. Oh, Kafre, hau txak. da urteko lehenengu irratzaioa. Ba. Ah, klaro! Ba, eta daiteke bi, da? gara? Be urte berri hon! Urte berri hon! Urte berri hon! Urte espumil hon! Urte <risa> espumil <risa> hon! Hor dizurea da, eh? Gero hori zerbeza irekitzeetenean hor espumila piskatatelako, eh. Zein buruz matxak? Eh, matxak, bueno, eh, kaskarrak. Kaskarrak? <risa> Matxajan eta gero behitu, eko eh, hartu dintzan. <risa> oh, Ez kenian, adionekin, bagizute zindetela... Matxa fermentatu, eh? Dua hi! Dua hi! Dua Que pacha gacha, macha, macha, que le macha, <risa> Bueno, gai gaxo gondu naiz, eh bueno, bila bete dramazkit eh burualtsatu gabe, baina bueno, azkena altatuet eta Kriscon koskorroia jodete O sea, este eh, eh, ya en contra. No. Ver, actuar, bueno, vaya <risa> alguien en contra. O sea, no levanta cabeza, levanta la cabeza y se mete una hostia contra la mesa, pues hori. Era que no, Berino, Eroni Ciñaz un ciñan gaitxo de re. Era Beri, hori Igual de la ría, ¿eh? Ve <risa> la ría Aspalia, la ría. Y tan ene Berebi kotekidea gaitxo zegon eta ordan abesten zuten. Gaitxo, gaitxo, zelo. Bueno, está, Vigo via tú y tú está, el challoneta. Tuleta, tuleta chuleta. Ah, vale, bueno, Matraeta. un tourné. Ahí cayó. Ahí el micrófono a, eh Eso, entuto más. Y hago hago banco, vale, vale, vale, vale. vale. a <risa> Asociación <risa> de micrófonos <risa> compartidos SA. Vai, va el micrófono BAT. Qué triste. Democracia Buchi, men. Eh, ya, veres, a ver, esta <risa> cagada, justo a, sí, a, sí. Sí. a que está escaízaie bien, men, no es usted ahí, san. Vai, ni es cara. Bueno, ba, onkio torriak, gero, bueno, aurreago pixko, o, o azka, esategu zer zertara torri dien, no, o aurreago? Ba, neska <laughs> Itzegitera, ebai eh, Bai, baina gai, aia, komentatzen dugu, zer, bai Bueno, urrutziko azarie, hori bai, ez Spoiler, spoiler Zeribur urrutziko ez, hori Ba, ez, akit, bueno, nik itzai motu pixkat eh, BDZ eta tarlearen inguruan eh, Dela boykot, desimertzio eta zigorrak Gipuzkako taldea ah. Boikota, desinbertxoa, eta zigorra nori mm, Israeli ah, eh? <laughs> Estatuzionistari Israel eri, israeli, israeli berez ez? Israeli uste dutena Baina gero ere, egite dituzue baitare kanpainak baina nahi bat Era gille enpresa Multirazionala ze arkakoak direnak, baino herlazio bai. dutenak estatu sinestenekin ere, ezta? Bai, ez oza, berez o oinarritzen da horretan. Egitera eh kanpaina, bueno, kanpaina bat eh, fijatzen, ba entitate batzuengan edo enpresa batzuengan eh, direnak Israel Israelgo estatuaren aliatuak, ez? Kafraser, Kafraser. Ora ni eta, eta eh kafike. muturre Pero revolute tengo de usar Edo Denali Burus. Denali Burus eta comiqueta posible va da. Bing bing. Y pues me va a contar tu dibujo no la conta tu daite que comiki bat irate. Espera, <risa> ya <risa> no idea. <risa> Ve pachante Heinz, el experimento con a aterrorizarla. no. Me atropella. No me atropella. O <risa> tú <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> me va el tercero. Vai, bueno, contat, bueno, aos ah, No, bai? bai? bai, ez Ipuina badaude irrati saio batzuk ipuineak antatzitunak, izan lehikere bai, ez <gül> bai, genen novela. histori bat bada... Comic novela bai, <gülüyor> <gülüyor> Novela komikua Comic <gülüyor> rati <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Bueno, bueno, bueno Aher, Gafra, bai. zurendela asko ez dela hemen egon Gogeran go ezi pixkat zein den hasierako dinamika? Hore Ze, ez egiten genuen? Hore egiten dugu sarrera bat Normala sarera zan pixkat, bueno, ba Jera purtzeiko, esaten den moduan, gu pixkat Se supone a minutuko sarrera izaten izaten oi baina se no. zurea, bai. Baina gero azkenean e, normalia guten gea agian ordu berdi baz, osea. Hemos batuta... on saltanto, demora controlatzen <risa> eta toke batean bai ez. Sarrera bat uzan e? bai. Bai, pizkarre pasoa batean dugu. Mm -hmm. Ze gertatuan azken eburetan, azken ilabetean, ¿es? Mm -hmm. Eta Zarrera bueno, or, or, azken asteotan, bueno, Sarrela entzun dugune audioan hor PSE Eko <hielos> Ereko handu eza Hau e, esan ez Lehen dakaria Diriste bari, bale ez lehen dakaritzara Jarriko jub 2.000 Osakietzan 2.000 zipaio Ertaia <hielos> Gaude inundat, inundatu gaiti uste Municipaioen Eri zaintza Eri zaintza Eri zaintza, eri zaintza. zaintza. Pues ahora ni no dato gaituzte, eh acriminiato gaituzte eh, municipal en eh, Opedo, es aquí bueno, eh sea, de Cogocita en el cortijo. <gülüyor> y bueno, es aquí Marquesa Arena lava, Oye, oye, Ellois, o ez esa, o sea, es, da, o sea, es cerra, o sea, da, la izango da. Ba, da, e, e, reala izango da. Bai, ni beti pechote el Marqués de Signeda, Marqués da como noble ahí. Autobusa, antinoble. De no, de, no le usted cela, ni usted klasista, gaur egun klase eh, right. ertainak eta klase langileak bera ganatu duen espazio es que, da. Jarri batzioten es. condearena, <laughs> baina kedatzen za pixka kondon con y, Condesina Van co con con oh, ah, a coger un condor, marquesina Marquesina se O en eso si guste marques bat, marquesina bat ya Marques bat, sea, pinu bat en resinas Eola, pringate mas tu, Marques Resinas resina Antonio Resinas <laughs> bueno, horreindik anabasa araz gara iritsi, baya, bueno, suposatzen da anabasa azken atala ah, bueno. dela ola katxandeo ja gure despiporre guztia. Baina, askotan, tarroa erditsita yeah, geratzen da eta eskapatzen zaizkigu. <laughs> Itu-itxio! Bueno, bo xori, ba, inundatu gaitu ustela zipaioen anunzi horrekin, baina, bueno, eh, tamales eh, zipaioa baitare Zer inundatu dute? Berriak izan, eh, bueno, azken berrietan agartu izan dia, ez? Zipaioak, zortzi mila litro gazoilekin eh, arkaute kutsatu dute. Arkaute ingurano, omen dago nola, zirkulo berde, dorelako bai. kontu natural bat, mm -hmm. badestua. Eta gazoi, zortzi mila litro gazoil bota dute. Usai, salburuako ezet, ezet, ezetan, un, bai, ori, e, umedale da zakin uh -huh. ditzen bai bai. Bai bai. Zake dara, horre, venga. Venga, despiporre. Gazoa ya no. botatzea bai. Kena zela lehi hazea la, la trappa, ez? Eh? Totalmente. Sí. Dura, sí. igual izango da, recalificatzeko da bene gint gute marinador bat eto doa, seguro, eh? Pues Zipa ientzako... Segura, eski. Ah, igual, zeuden praktiketan, egiten koktel molotofak, eta... <risa> Eska que patuz ahe horpizkate. Edo, praktikaba, bueno, a ver, eh, beroketa globala nola aceleratu, venga, guazena botatzea, venga, venga, bube. <risa> es que, Zai zean egiten gazo jakin Edo, edo oso tontua diat, nik uste baiet, eta eskapatu zai ez... Lurruna! Lurruna! Lurruna! Porque corre con la. Porque les bueno, gasolina botatzeko eta eh dut eta dute eta ateratzen dena. Ateratzen dena. Pues igual va ahí, Óscar. Rico frigorífico Vanguard tienes unean, es ez botilla bate ta este su ondo isten eta gero urrengoko izan dagorena orrea. Pues si hai beste litronezitza da la cocetique. Sí, Eta aurkaitetik gazteizko kampusera Pasatzen gara, gertatu zana zelan. Eta zelena iritsi da metaforikoki gaztizko zera, bai. Eta gero betxeroa bota dituzte e, e, zi paioek. Hor ba, ba, egon dira, labortu dituzte ikasle, materialak, motxilak... Ze, ze gertatu zan, e, protestak zu den... O... Ez berez, egiten da urtero, erriuni, erri, uni, erri, erri univertsitatea ekimena dela, joten osa da, formakuntza baina bizkat univertsitateetatik at, eta bat den dira e, fakultate ezberdinetan. herri formakuntzak. Bai, a ber Osa, nida da nada Pues egiten direla Gain dela pioa urte Herri universitatea es? Aizazu, bada Ni, bai, ni bai Egon doan, aiz Super guai Campus guztietan Eta inoiz ez da sartu bertzaña inoiz ez da izan Es Amenaza bat edo geratu gara Azkotan ordo Lotareta dena, bai, bai Ba, ez de repente Eta zeitzuten Karga Osa, bueno, deskarga Bai, bai, bai Eta No, carga, deskarga Eta materiala da purtue, bai ikasle en materia Berai, da beraien mutxilak haberse zeukaten o sea, no berez, beraien leloa da edo eh, langileen en unibisitatea itzaldiak, mm -hmm. eta ez eta ni egon duenaiz, eta oso interesgarria oza, sea, no, izzaldi batzuk eta orain e, bildu direla unka pertsona, oza, sea, joan direla igual klase batzutara joaten den jende o sea, baino gehiago, bai baino gehiago. eta eto, mm -hmm. ikasle batzuk ematen dituzte izzaldiak batzutare bai irakasle que bai tendituzte, oza, dago, pixka bai Ba, da, ben, ben, ben. eta bueno hauen e, zea, oldarraldia ez da, hemen geratzen ez baita, tolosakoina uteritan ikusi genduen nola Zuaria. gazte batek e, begia ahia galdo dula eta bueno, ostia, atzo gonduzan bilabonako gaztea, bilabonako Plenoa, da, bai. plenuan, ostia eaj, partio negozio baskok esan duena engozio negozia <hazurra> eeea nazkegare <hazurra> duenetan <da, da. hazurra> Osa, esan, ba, deno jakengo ezutez, nola eh, inauteritan, karga bat egon zan, gauean, eh, gaz, gazte bat, se supone, foaneko... Se supone, no, dituzte. Bueno, izango eh, bia, baina euskalua. Atzo, atzo, anoetan ebai, atzo eren egun, eh... anoetan botazit, botazituzten foa amak berriro. Vai. Pues, eh, jozion gazte bati begia inguruan, beste bati jozion belarria, vai, lehan uste dut? Buruaren partean, Buruaren goiko partean. partean. Eta gero ez e, ipaio que dute hartu dutela beraka. Beraka, Eri. eta esaten zuten gazte honi jozion e, begian, berian Josion foam, suposamenta pilota hori rebotatu zula beste baten ukalonduan. Bai. Osea, nola da kisu hori? Pero, osea, hai posible. Nola da hori? A ver. Luego estaba manera dentro de su. Artista dago goiko partean, ¿es? Claro. Eh, orzerbait, a ver, ni es forense edo balística dituan izan behar. Beraka jartitzen pues eh, ni... ba duzu, pues aquí tan canedo, pero baña rebotatu badu, norbaiten ukalondoan goiko partean da, atalaren korpuzaren goikoan atalean da hola. Eta jodio la norbaiti begian, ordun ja siratikan gezurrasa. Nik ez dut ke supuestamente izan bene, o sea, atera zituzten eh? o sea, ez da eta bueno, nik ez dakit, baina nik Eroski batean foan bat ezin da Erosi. O sea, Adela, zietuzten... Ba, egaso zietuzten... Es que nienez fiatzen ziago eka pazia pelotazo baxa urtitzeko eta zatea gero Fuandela, pero es que ya, hain beste aldiz Que zurra esan dute, es que... Ni egia sanez... Pero que la fuan juan tamien, eh? Kaleska horri... Kaleska horri... Kaleska horri... Eta oso oso, oso txikiaga... Eta... Krizontagarna pila daude... Justo... Euskolerria plaza... Euskolerria plaza ondoan... Dagoen ah, Kaleska moduko Eta gainera, e, ikusten, grabatu zuten, justo horra amaiur taberna uste dutik, grabatu zutela video bat Eta eskiniatik ikusten vai, hori da, eta ikusten da nola e, botatzen dute abokajarro Eta, e, e, agertzen Gurea. da zipaio vai, bat, izkin vai, vai, batetik, vai. botatzen du e, fuan pelota eta gero berriz ere da Ez du, ez da mm -hmm. begiretu ere nola botatzen zuen Eta gaina tiroa botatzen, nik uste dute ikusten zaiola hartzen arma Eta botatzen du Xuxen, susen Eta berez, Seguro. berez, berez, legeak Beratzen du, eh, anketara botatzea Bueno, lehenko gauza, erabili behar dela eh, kon, Situazio konkretu batzuetan ah, Nuen bai, bai, arriskoaz dagoela Jendearik ez Tolozako aldezarreko kaleak oso ez du adia Eta hor berrian... babesteko aukera ez duzu Osea que oria ja, así ratikan leku ortan ezink material hori. Íñigo Kabakasen Kasuan ere, oso antzekotasun asko bisu ditugu, hor ezagutzen malu badzute, ezue Bizkaitarraza detena, ez du esango nongoan, baina Bizkotarazarete, zabotzen dutute herrikoa. <gülüyor> e, eta da, kaleis, bueno, da plazatxo moduko bat sartzen dena ereki tartetan eta hor bota zuten, barrura sartu zen eta kamarero bati, kasuntan iñegori, eman zio buruan. Ah, ez dago, mm -hmm. eta hori zian pelotaz zian, ez zian foam, ez dago... Piotako bai. Hortik, ja, gerostik, foamak ez harriziz duzten, baina berrian atelazten dokumental bat berez daudela bi foam jaurti gaiu mota. Foam agresiva batzuk eta foam, koma, maz suaves. Eta ez, ez erabiltzen ditu las fuertes. Eta ala foam orokorrean según no la jarto tzezun za sei distanciaekin egiten dute eta lesioak eta lesio irrelasiada eta para que da bai bai bai bai bai bai claro ta supone es un da pico direla Tolosako todo lo sacó metro, e, kaletan, metro e, recta para evadaude baina seguro sutela que va a ba, quedar ba. dejo la codistancia di e, bermatu e, eta gañia e, aurrekaria daudela zeinek e, ez uz ezagutzen bere herrian norbait begi gabe Manifabatean galdu duelako begia, behori, ba, pelota gatik, edo foamezko zerbait bire garaien atzegoen, baina antzeko artilugioengatik ba, ba, eh, eh, bueno, eh, gatik. edo bizitza, hemen gozatzen zait, hainbeste urtetan, barrosa, zarra, dibidez, ernaniko lagun baten amazena, eta hainbat manifestazioetan, manifestazioa gazian pacifikoa zirela, pun edo bihotzekoa, edo golpea edo impactoa gatik, eta bero, pues betikoa, ba, estaltzea, ez... Eh. Ba, es, es es, no, no te jode no. Le ha cagado un pájaro de arriba Y la ha desnucao <risa> es, ¿no? o sea, es que asco tan da vai, eh, ya Y ya son eso eh, Y eh, ahora eh, eh, con neuría que artesan y tú Se pelota a ti, fue a me de cora Y yo ni cuestión que instrucción que te la emancipa eh, Porque perdínsla allí al aire e dutena, e dutena, a... Y tú tenés, tú tenés como los anuncios de los medicamentos Consulta su farmacéutico y ya <risa> <hace> el prospecto <risa> <¿no? risa> Totalmente Pues pillaba eh, una gerta tudana O eh, eh, sea, eh, udal plenoan Bakarrik e, uste teatxe bildu sinatu dula e, bueno, bueno, bat mozio bat, e, gaztearen alde eta salatuz e, ertzainaren e, jarrera, jarrera jar, Ustedet violenta jartzen dut. Bai. Eta hori ea jarrikotari ez ari guztatu eta gainera esan duten ezan dala, ostia, esan dute Osa, komo keia, ja, bera dik informe sekretu bat dakatela eta ez ez ez, ez zela horrela gertatu, jartizuten fuanekoa lurren kontra eta ez dakiz zer Osea, aitzaki bajarri zuten, oso penagarria eta kristonizkan bideak egun zirela plenoa nori ebai ezan dite eta eta loro abekin, eh? Berre, zema plaza berri gehiago ziren? Mi, mi, Municipai una berreunda si, xortzi, plaza berri? Aztena lian daude, loro, eh? Al loro, Bai. Aostarze, aostarze laietak idaz du mm. liburubat, la, la astoña que nos viene, hori Bai. Olida. Mm -hmm. oh, bai. Aostarze, e, em, emene izan degu aostarren liburubatzen orkespenak ere, eh, bai, eta... Bai, bai. Pues bueno, ahorita, bueno, hablando de lo que nos viene, bueno, está está está Ah, rabat. <risa> <risa> Avai, fíjate tú. Te, te fíjate chan. tú, tú? en contra o sea. de Fan Trumpat. Avai, eh. España Esta, en lucha sanes en marcado de rap. este es la ye, Pero rap. la veralle Hostia. Bueno, poca broma, el er, río netan pegatina, en lucha o en lucha. Cipayos en lucha pues, sin la pegatina. A ver, a Uy, ver si eadan. Cipayos en ducha, e en ducha. Iztu garri. Zipaio eskucha. Bai, bai. Niko, atzen, oza, oindela gutxipkendu behar izan noen batez auztotik, baina ze, goen jarritan ikustet patrullak imuguitzen direla. Ze, fijatu nahi zetan errekida erdian, karreteran, el leku oso inazesibletan daude pegatina jarrita. Niko, kotxe eskutzen dira, aparkatzen dute, gau eko ordu bitan ezagola inor eta jartzen dira. Bai, bai, bai, bai. Bueno, izteko, azkeneko kontua, Justo gogararazi oh, yeah. digunla matrak, matrak Bai, hori e, bi urte egin direla dagoela Pablo González kasetaria e, kartzelan, Polonia kartzela baten, eta, bai hori, e, pues justo bigarren urte urrenan pizkataztuta gondela e, gai hau Ze azkenean e, europar Batasun asun, oza, ea, e, berez, bera, e, zuten, izate errusiako... E, Erusiako gobernuaren espia bada baina ere bai garan parte hartzen zuelako eta ezakiz ez. Mm. Eta laboralkutxako txartela bat zeukala Bai, horrela ah, bai, Horri zen indiziotako bat Eta gainera, e, justo, e, atxilotu zuten Egin zuenean, e, segonan egiten suseneko bat e, La Sextako ferrerasekin Eta tipo bat superturbioa hmm. eh, bai, turbioa Bai, bai, <laughs> zin, osa, bai eta, eta Ez da inior, atera bera Dezenatzen, ba. eta simaz dagoela hor Egoela pues, e, baten super Super turbioa, eta ez dagoela Europar Batasuna, pues hmm. Inkomunikatuta biurte, eh? bai, bai, bai, bai entzuna horrekoan en Poloniako legea le, legeen arabera, ustede beste seia bete egeio edo sortziago daiteke la preso. Puh, Eta, horendik e, ez dakite zer reporatzen diote, no? Eta, fuertena. Ez dago, publiko ki ez dute esan zertaz? Mm. Baila, egin zergatik atxirutu. Eriapar batasuneko erdian batea. Bueno, al aire está, como último, ni eh casetari lankira modela de netarik, eh Ferrada seco a bezalako alako daude, baina gero agosto ez zela ditaka besa la boca casetari gaude. bat. Egon zan campaña eh, bat, eh bat eta desente gente atera 100, 20 Euskal Herri maian de gente atera 100. España maian eh eh faltan votan nueb, bat in ceneta maian Ez berdina, baina bere garaian, eta hor batzu binean, baina batzen naiz zirak iniltzela kazetari bat e, De Kousso Kousso, eta gortan bai mugi izatu zirela edabideetako bai, profesional asko eta Agnaderia askotan leporatu zailo bai. Kousoren kontua eta beste, baina gaionekin nik ikusi dut eustrazismo bat egin Azkuta. zailola bai, Eta egin da, zertu Baru, esan duzu bi urte egin dituela gaiak, nire atzoko amaten mm. du, baina ja, bi urte bai. pasatzen egin azkar baten Eta ez da gailaren inguruan itzegin berriz ere hola. Esaten dut estatu maiako bai David, ez dago ba, bai, bai, ez, ez dagoetan, eh. maiako dabidak dira, eh, osa, oinarritzen dira, eh, morboan funtzion. Eh, bai, ordain tipo hau da, kasetario oso serio bat, zegoera eh, oinarritzen zen bere kasetaritza, eh, bueno, eh Erusia er urseko hoietan, eta hori. Mm -hmm. Eta zen kasetari bat, ba kasetaria izan behar den moduan, eh? Segiaren bila, mm -hmm. eta ez pues, dakiz zer. Eta posori, Estatu Espainiarren gaur egun, posia pues, ez dago, oza, ez dakit. Hore, gero, aipatuko dugun, e, BDZ-tan, zionista e, edo irrailekin gertatzen den moduan, hemen, nik ikustetena ikusteten da, e, polializazioa de, hau da, salatzen badezu hau, beraiekin zaudela, esan nahi du, da, no? Oza, e, xa, hau salatzen badezu, esan nahi du, errusiaren alde zaudela, Baile. eta gerraren alde, eta ez dakiz zer. Oza, ja, e... No, e, ja, e, Pol, eh ya es oxímoro anécdota y no es así. Ya emateo teoría ontzat, eh. o sea, egintzat, eh caso creo que tengo en mesa erabiltzen die asko polaritzazio hioek, ¿es? Ba gaia, eta claro, akiego ocurraniarrak, ba, Europa, Eturia dia, Rubioak Rubioa, que que Beidiña, que es e, dia Beltza, que es Eta mm. gaiare bai, Ezberdin ikutzen da. E, ordun, claro, Eh, caso honetan, eh, Rusia, erusiako, bueno, mm, supuestamente espía izateagati, bla, bla, bla, bla. Bai, eta bai, hori gaia bai. geratzen da. Izango bali Venezuela gertatut dala, beraz. Agarte, segur, segur, segur, segur, segur, segur, segur, segur, segur, Bueno, Horrelakoa da mundu da, tío Ba, la, baiz dugu bueno. berri batekin Taupala arena, horrela ya Biderazten dugu bizka hurrengua bestia eh, taupala, fez! Yeah, Eee, taupala fest eee! eee Oh, deatzi garri deizioa, baina duela ya Bi urte egin gabe, oseak Amabi, amabi Ya, baina Eta duela amabi urte Eta nire, daumoniarekin Ah, ama bi urte Ez zela, zi si duela behatzi urte Duela, deatzi behit bi, uste detz edo iru no va tire y amaika amaika orida oria dirudi puntal de bat <risa> no, es que justo 2020ko <risa> otsailaren o ama amairu ah ingurutan pleno <risa> Egun hortan genukan kontzertu han concertu oh taupada ah! fez criatura de eta ez eta claro dena bertan tan bela geratu zan de repente aste hortan izan zan oso raroa Eta bueno. larun bat hortan, ostiralean, ehitxizituzte eskolak, larun batean, toke dekedauro korra horiek zutela, Bye. eta gusti, eta eh, jaialdiagin gabe, eta bintzat, bueno, oren eh, kriaturakoak zaragozatikan al izango dute torri eta gainean, beraien, azken despeidan daude, azken jiran. Kriaturazte da labazki, ogei, eta piko urte joten, ogeiago. Oio, ya? bai, delos noventa de faloaz eguala, ozak, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai. Oru, bueno, entzungo dugu, aurreago, bueno, lau talde daude, Mhm. E, zaragozatik, de lucer si parraldetik, ziburutikan, e, okidifarfa lazarautzetikan eta rukula ere bai o e, kristaltale bai longiola, eh, usurbeldik. Jungo gea entzuten tale bakoitzaren agurra eta besti bat eta kasu honetan criaturakoa daukagu eta ja hartuko gea. Hain ko zu kuña? Toparenan. Ai, no sé. eta besti bat kriatura, eta, eta, eta elkarizketekin gatos. Iruten. Onso ki. Venga, yepa. Balator Balator Bederatzi garren... Tau bada, fest! Horeretako zintzilik irrati librearen aldeko festa. Martxoak amaseian, larunbata. Trintxerpeko mogambo aretoan. Bederatzi tarditatik aurrera. Sarrera, zazpi eurue. Musika talde hauen emankizuna zuzenean! Hoki difarfala, zarautzik! The lookers, ziburu! Kriatura, zaragozatik! Rukula, usurbin! Ta jaialdia bukatzeko! Kuantatorri eta rita musika jartzaieak oar soaldetik, kuir matraka! Martxoak amaseian! Trintxerpeko mogambo aretoan! Taupada, fest! Taupada, fest! hola hola hola hola hola eh, somos criatura y queremos mandar un saludo a toda la audiencia de chinchile qui ratia y que por fin vamos a estar tocando en el top para este 16 de marzo ya se intentó cuando la pandemia y estas cosas no se pudo y ahora que estamos haciendo los tipos conciertos de criatura Pues última oportunidad de vernos en concierto Tenemos ganas de ir y pasárnoslo muy bien ¿Nos acompañáis por fin? También de despedirnos de Mogambo Que nos ha cogido muy bien de veces mm. Mogambo y, y la gente que lo lleva en especial de Fresh Y no que nos hace ilusión estar tocando un festival así En apoyar a las radios libres Porque gran parte de nosotros pues nosotras hemos pasado por Por una radio libre Y mola Te mola el proyecto. 16 de marzo, ¡acordaros! Nos vemos, chao. Tua sesióne que da trapa pi ti vis a reaccionar Tu está la libertà Tu con tanto filismo la pa ya no querrá Why de que? Respirar. Ya ganado. Mis insurgentes ha estado. Sentirse Eta erradizio las reglas No decazalizia nadie Normas que se inventaron Para servirnos pero Nos atan, nos esclavizan Nos callan y nos imitan Nos atan, nos esclavizan Carrisqueta, bla, bla bla bla El Carrisqueta Men de, eh men, gaude. Eh, voy a contar intentar. Borro cassette. Eh, ese perricio va. Está ya en la paño. Así, crack. Está. Formalmente. Bueno. Bueno, ahora en gure modu eh casetari, modu casetarián. Nice. <risa> Nada, no, et te veco. Beko... Que arriba <risa> <risa> tengo a ver. Vaina, E Uf, el Osvaltzain dice. Oye, es Osvaltzain dice. de pago, eh. Muchito dicen, no tipo reta, ni piensa pillado, matenito. Osvaltzain dice. Pues tienes un chixapil. No eh, pero a gañenar. Uf. Eh, es, es de ea, fijo, así. Va? Se a va. Milu. Es. Ea Ea oralar O, o, o, o Como que que de repente ah, a, No, no, no Podemos no? no Podemos no Sumar Sumar de coa Por sumar arrestar Totalmente Pero, ea coa Edo Ah, Bueno Viste que charra que se mueve Ispaster Bueno, venga Bueno, bueno Serio, serio, serio Esto no es serio Bueno, ¿qué has tu? Vale, pues Voy B, boikota, dezinbertsioa, eta zigorra, nori? Israeli Israeli B, ba, emendakagu BDZ-etako kire bat, militante bat Baina bai. e, Matra, aizutzen ere Eta baina, bizka bat Azkeneko urratza gotan, ebai, e, justo diat de lehaman Diat de famatu gertotorretik eduki dugu Palestina Gure gaien artean, mm -hmm. eta esan dugu goz Ja, noiz bait, ekarri behar genuen, izlari bat bizkaat, ja, Gari e, itziteko, e, du jakiteko bai hemen, emako bat egon du zela, eta sant ziguten nola botaten zuten e, porlana, e, olibo eiz mm -hmm. asteko eta hiltzeko eta bar eta ubideak tapatzen eta bar. Bai, bueno, Joana bueno, Oiarzongoa. Bai, nekaz emako menekaz ariekin hainzu e, nan Ronaldi bat eta Aikaragarria, bai. Bai. Ba. Ta bueno, se ze... Tia, nahi ez du galderekin nazi, zupizkabat kontatzen nazi Ah, bueno, alatzut Zerra, No la sortu zan, no ze Bueno, a ver, nun nibitzen zan euskal talde hau, dator 2002-etik sortu zuten Palestina, bueno, Palestina-rekin mema da Osea, beres Herri-Palestina-ra proposatutako gauza bat da herri palestina da proposatutako gauza bat eta Dator 2002-etik Eta ordutik dator Eh... E, Gauza augustia, ze, karo e, Palestinaan daude movida honekin edo Israelen kolonizazioa e, parjeire eta movida honekin 1000 da berrogeita sortzitik Hor duan, proposatu zuten 2000 eta bostean e, sortzea e, BDS BD, BDZ edo SD? BDS, oza da, depende, karo Z da zigorrak, ba, euskera zigorrak delako, baina Ah, vale. Madri jen da Boykot, desinversión y sanciones Ah, eh, sanciones, vale, vale Boykot, desinversión Sanciones bueno, horrela, es eh? O sea, franceses no, Baina, hori, o sea Da proposamen bat, eh, palestina erreditik Eta dato egiten gauza, eta eh, Urriaren saespia baino lehen ere Ari ziren mubitzen Euskal Herrian Jende hau, eta eh, Estatu Espainiarrean, eta beste estatu bat es Baina, talde Ja, aurretik egituratua. Bai, hau da, proposamen bat eh, Palestina herriaren ikusi delako Dela eh, eh, Bueno, dela mo Modu bat egiteko aurre eh, Israeli, estatu israelarari ba, Era eficaz batean, edo, horrela Ez da, besteri gabe eh, Pobres palestinarrak Egingo eh, dugu hemen, hasiko gara jo Kantak egiten eh, Gauza politak egiten, no se sé Ez da, en blan Egingo dugu e, zerbait e, e, aurre egiteko herri palestinarrari, ba egiten boikota Palestina, oza, e, oza boikot eh e, egiten Israeleko herria eh e, ma, e, mantentzen eta eh babesa ematen dieten e, herrialdeak, enpresak eta bar, porque es e, Israel ere ba da parte ba Mundu imperialista, kapitalista eh, honetakoa Eta bere bai, kontu, kontutan hartu bar da Zergatik nahi duen horregon Eta se interes daukanea estatu batuek ere Israel horregoteko Hor boikota da, pues egiten diogu boikota eh, eh, Israel eh, babestendute enpresa eh, bai, konkretu bat zu behi Hau desde la bakarrik estatu en kontua da, estatua, o sea, estu, esan zumudan, Estatuak, empresak, hor daude Orrenatzen. Bai, osea, eskeinen bada historia bat, es, osea, eskeinen ikusten Israel estatua izan lan sortu zen eta gaur egun zer den, osea, bada go historia bat aldatzen dena, ez? baina gaur egun adibidez, e, eta gaur egun nola heldu garen eta nola dauden egitenen sarrazki hori eta gen genozidio hori, bada, em interes batzuei esker datosena, eh e eh, Mendebaleko herri eta Europatik ere bai, eh? Azkenean eh eman, o sea, Israel Lagor eh batuak, babestu duelako Israel horregotea. Claro. Básicamente, le tengo también. Eh, eta gero besterialde guztiak batu dira horretara. Ori da, batut kit nonte similla edo simillaide analogía eh Españar estatuaren sahara dela eh batuaren... Palestina, pixka da torre bai gontzela, aher, kon sus diferencias, eh? Bai, bai, izan daiteke bai. Osa, biadira egitura berdina, e, imperialismoaren eta ondorio eskoak. Baina, karo, azkenan gaur egun ikusi da, zelan estatu batu ababestan du Israel, orduan ja hor, kriston e, ere bai muga daude. Osa, kertatzen ariak kriston zarraskia, eta jarraitzen du gertatzen, eta ez da gerlitzen, inoiz. Claro, eta gero Eta ez da gelitu inoiz Osea, ya hubertatu da iragantan ere, bai Es que bai, Europan dakagun Beste kontuar bat da Alemaniaren Kulpa hori, ez? Porque ze postura edo ze kokalekoan dago Alemania Gusti honekin Ya, ja, ba Oiga, bizka, discursoa zaila, bai, ez? Nola, beraien Ardura edo zakizzerdakaten mm. hor Ay, Nola, ba, beste muten Eta sesarraski ari diran defendatzen, ez? Nola, ba, tukorain Eh, alemania nacionalitatea eh, lorteko Esan maresu zau dela israelen estatuaren alde uh -huh. Bai, bai A ver, gero ere bai, Alemanien dago kristos mugimendua, eh Boikotaren na eta gende pilate es que, San Pauli dekin egon zan movida San Pauli izan zula pues, San Pauli izan alemania Bai, bai, bai. Bai, vale, vai, vai. <risa> San Pablo de Bruselas, la celebración anti antifascistas, aquí vale, vale. movida. San Pablo de hago, barca dago, barcato, eh? en dago. Eh, Hamburgo. Hamburgo, vai. Hamburgo, bai. Eso no movida San Pablo, San Pablo antifascistec va ba besto Israel. Debekatu zuten eh, Ikur Palestina Rabbai estadioen Eta ba, eta exautzente jende asko San Pablo kanisetaukatena, ja ez dute jantzen. Eskolarianzan Bizkaia ikonobat. Hm. Está claro, es que Alemania anda Cate Christon, Comple jugado Cate, está. Eh, Leno está ahora historiaren Gaizkilarekin egon do Leno nació aquí en Torrain, eh en Sionestenalde. Qué bueno, que está, está, esango du gut, diré la eta estatu koorganigramaro, eso. Egin eh, eh, eh, eh, eh, behar da askotan eh, diferentzia ere eh, hai, baino, er, eske, eske. O sa, iritarren eta Sist sistemaren artean, ez da, jarrantzitsua da ere, zatea. Ne, eh, oso dinamika, interesgarra egit, irubitzen zait, bedez eta berezeki, jarri ditutelako, los puntu sobera, asiesa esaten es, denezala, bai, azkenean multilazional asko dira, guztiet, herri eh, asko, baina indartxoagoak, ekonomikoki eta incluso influenzia gehiago daukate Logistikoki bai dena dena. Eta azkenean, beraile dira egoera honen, ardura dutenak, eta azkenean interesak dituzena, ere ez? Bai, eh, oza, ber, azkenean eh, israeleko estatuari ez ematen du duen, jo, dira loko batzu daudenak ez dakiz egiten, nahi dutenako ergialde bat eduki, kriston eh, eh, movida bat engati daukatena beraien, beraien traizio hori lotuta, eta bar, ez? Bera, daukatela hor, kriston eh, ez dakit, ideologia, historia bat, eta horrela baina ez horren atzean, daude eh, pi bat interes, pi bat enpresenak pi bat empresenak pio bat e... Es la esquina en realidad de Baraviena garatzen, eh capitalismorentzat supergarrantzitsuan herrialde bat, eh ez da bai, izango da na herrialde aberats bat, hori mantendu berdala eta hori hori, horrekin jarraitzeko enpresa eh empresa Pillovatec edo hor ditu beraien eh Edo laguntzen die edo... Eta bar, es? Teknologika asko... Bai, bai. E, kafa dibidez, ere bai. Osa, kriston kontratu milionaria, osa... Daukate kriston poterea. Israeleko ostatu dauka kriston potera. Eta hori potere hori mantentzeko, pues daude pioat, e... e, e osa, enpresa horren atzean. Azkenean estatu bat, gaur egun Europan eraikitzu da, e, zerbait da poteretzua estatu bat. Euskalako pues, e, bera babazten pioat enpresa, e, pio bat... E, eh multinazionali, por eh? teoriby, por ekonomikoori. Ba, ekonomiko Horrela mantentzen da ba, Israel ere bai mantentzeko eta indarra edukitzeko eta erabenean Palestinarren sarraskia hiteko, horren pues atzean hori babest, babesteko dauden daudenak dira, estatua, baina baita ere enpresa pio bat, eh? Mm. Eta pues hori, horren, o sea, pizkalda jartzafokoa horretan, Eta es jartzea, dakit, ba, en la lamentazion edo en la Ere, bai, en el diálogo bai, En el diálogo, edo es, es Juan Bargara, honen kontra Porque, hau da, arazoa, arazoa arazo esakit beste bat Edo ez dena de existitzen, es? Porque batzotan ematen du, arazoa da torrela esakit martetik, edo horrela Baina, ez, oza, arazoa da, badaki guzein den oza, Eta jarri bar dira zeintzu diren uh -huh. e, tzaiak, es? Oza, badaki guzeintzu diren Eso kurioso da, gizartean eta jendartean eh, aipatzen duzunean Carrefour, adibidez, Carrefour hey. bezalako enpresa bat dena, ez du kilotuta dagoena estatu irrazlarrarekin, nola e, kapitalismoak saldu digun zer bai den e, Carrefour frantxesa dela. Hmm. Ez? Yes? Adiret, ba, frantxesa den, nola agongo da ez estatu zionistaren alde. Hmm. Baina, karo, e, gizarte kapitalista motorizatuta dago, eta, karo, gu ezara konturatzen, jabeak ez dutela, zertan izenarekin yeah. zerikusi da. Baina hori, sozialki... Bai. Horregin behar da, pedagogia bat Eso, bai. zer jena geratzen da bakarrik bai. estalkearekin, ez? Bai. Bai. Eta gero, blan, asko gabetzen digut eta saetik, karre furre, eta saetik ez beste bat Eta, komo, aber, azkenan egia da egia da bizigarela egarai baten non e, ez dakit, osa, gure bizitzak oinarritzen dira, e, kontzumuan edo e, zertarako behar dugu ze, ze, osa, behar dugu enpresa, e, multinazional bat erabili, oso zaila da, hori guztia bitatzen da, ez? Eta azkenan guk ere O sea, esaten dugu. esaten dugu. Eh, jo, bueno, Eva, bai, eh, ba, eske singarabi ere bai enpresa guztien kontra contra, ¿es? da eta orduan fokalizatzen ditugu, adibidez, Euskal Herrian seintzu daukate indarra. Pues café, e, Euskal, Euskal Herriko empresa bat. Orduan café naurkaie mar dugu Euskal Herritik bai alabei, ¿es? O sea, es da eres gustie empresa gustie bai, si que ta fokalizatzea seinetan bai, seinetan eukialdugun, o sea, seinetan eukialdugun guk ere bai presio eficaz bat egiteko aukera. Eta horrela erabakitzen dira ere bai eh base empresa Norca Juan edose multinacionala lei impressiva. Gre elevada de mota desberdinak, maila desberdinetan, adibidez, balago boikota akademiko, orain EHUko klaustroak erabaki duela e, e, erabaki du pues, o sea, bueno, esan die eh Eskaleraik Unibertsitatari, pues eh e, Israel, meses eh eh akademiarekin mosteko edo ez? Eta bar eta bar, o sea, daue maia desurrietan Kirolan ere bai, kulturan ere bai. Etcheu cuando la hartu dute, eh, ze... o sea, eh va es justo irten dira orain, e, klaustro claustro ki de o claustro gaien gaiena dorela esaten e, e, hori egiteko meser, eskatzeko eskatzeko atzuri boikota egiteko Israeli. Eta Gero ereba dago, boicot gastronómico, ahí está, que nada, de la basculinaria. Es que basculinaria, dago... Esta una remanada. Dago lontuta, es, alekin, es alekin, la... O sea, joaten dira basculinarico a corra, o sea, a ver. Danea, bat, vale. dira, o sea, eraikin berribate, eraikitzen ahí. Eta ola amiantoa horazpian, es dute begiratua, aridira lura mugitzen dago eskola bator, o sea... Suaizpio, vamos, tu, ahorrekoan pasan intzan, tameka, buen dio. Amiantoa eskola bator, ola, ola, ola, azpian, azpian, azpian, azpian, en hondoan, eh. Mm -hmm. Olvida, no? Bai, eta bai, hori kulturala, eta eh, apurat asaltzeko e eurovisionekin ere dauka zirik usia. Ah, egonda gatazka, egonda mobilak. Baina gertuko odiatela Eurovisionen ez? Europrision. Europrision. <laughs> <laughs> bai, eh, bai, bai, ondo, ondo. Baina ba, bueno, gertatu gana izan da, eh, Rusia Eurovisionen kancelatu gabe, ba, eta gari da, hartu gabean ba, erabaki politiko bat, baina... Eurovisionek izaten da eurek ez dira la, ez dira la politikoak izan nahi, dano daki gunean, azieratik politikoa dela e, euren proiektuaz, eta europartasuna sustatzea, europar sentimendu hori, posible bada. Eta hortzuan, gertatu bizantana, irrealekin izan da, e, euren abestia, kontxideratzen dabe politikoa dela, baina hasieratik ez dira planteau e, irreal boikoteatzea. Osa, Rusia bai, baina Israel ez. Baina, horrein abestia politikoa ganez, supuestamente, beharregonda ba gatazkantzeko bat, ez da gizertan geratu dan. baina ez da izan euren genozidioagatik, agatik, izan da abestia agatik. Baina, kuriosoa da, ze, euren ze txas politikoa eta zer ez? Ba, gatazka, nijara hitu de pixka gatazka, eta lehenengo abestia, osa, ez estatu zuten, bigaren abestibat aurkesto dute, E, artista berdinak, eta ezestatu dute, eta ja jasidia esaten, Israelekoei ari direla, saiatzen boikoteatzen. Osea, antisemitak direla, esango no, dute. Bori, o, dute, dute. dute. Da, komodina, komodina Zugarria, Kulturalki egiten duten e, irudia, ez? Bai. Israel, Europa, barima da, Irak ere, Europa da. Ola, esaten duzu, orduan, bai, dai, dai. nondago gakoa, ez? Nondago, Ukrania, urupa, Europa da. E. Non da, non bueno, da como. Go, este etena, Rusia, bueno, Rusia, guda hori asizaral, hori da bi gobernuan arteko eh bat, baina men ez da guda, o sea, Palestina ez dauka ez tankerik, ez ezterres dauka, arriak, eh batzuk eta e, pistola batzuk hola, Eskoberaia, esko Israel, dauka munduko lenego edo bigarren erretzori nagusiaena. Estatu batu tiktik atzetik uste da, hori gustu bigarren. Eski, irrel, aida libano bombardeatzen eba, esan, hemen dago kistun. Baina, e, kontodo eh? kiskita ez ariatzen gertatzen. Hori, e, Rusiak egin balu beste herrialde batean baditu, edo, bueno, e, Irak egin gertatzen zaiona, bum, bereala, ba, jajungo lintzaieke. Ze, nola zitziren, e, Rusia eta Ukrainen kont, e, arteko gatazka hori sortu zen Nola zizien, boikota rusiarri, boikota rusiarri, inkluso enzaladia rusa. Eh? Bai. Txai, ikoski rusa, por favor, bai. Eta... No? Eta orain. Hortu ikose bai, kanselatzen. Israelek egiten du duniaan ez da rasero berdina, eta lehen haipatu etena, da, kristona, sauda, la hostia. O sea, nola lortu duten, hor implantatzea, sartzea, mundu maian, nola manejatzen duten. O sea, da eta Garría, taniga ipatu naikonizueke, eh esa ustedes uste, a ver si os suena. Jabara Jabara. Eske, Itzaldi batean, eh pues e, Gastañoko auzo e, daki zuten bezala Aurrera eta Palestinarekin Herri Dinamika zala eta lehenengo itzalia irutsaldia mandutuzte. E, gazte bat etorri zan, Gazte Palestinarren aldeko kolektibo batekoa, estatu estatu mailan, Espainia mailan. Aipatu el akuerdo de Jaabara. Eta ni zer da hori. Zer, eta flipas. Hemen hasi zan dena. Eta ez dakigu, ez dute aipatzen ino lekuan. Akuerdo Jaabara izan zen mila bederatzi dut hogeita mairuan, el 33. Justo tercer reiz mm -hmm. astenar mm -hmm. e, bai, izan ean. Alemaniako tercer reiz aurka, bai, bai, bai, egon bai. zen mundu bai. mailan e, boikot bat. Eta orduan zionistek, akordio batera E, iritsi ziren e, naziekin, naziekin nuen esantzieten esan beitu laguntzen gaituzu zu bueltatzen gure herrialdera palestinara inkluso e, itxasontziak antolatu zizkieten naziak eta la, eta iritsi ziren e, ebreopio bat, judiarpia bat palestinara barku batzuetan e, esbastikarekin akordio bat sinatu zuten e, babesamaten diazu nik Alemaniatik juteko, zenia ez naizetitzen alemarriak, judearra baizik, laguntzen didazu, inkluso e, judeorren, e, e, zera, e, gauzak, bueno, etxeko, bueno, e, bienes edo, ezakite, onurak edo, bueno, e, diru, e, gauza bat, ondasun batzuk, geratzen ziren alemanian beste batzuk, aukera izan zuten, milioi pila mugitu ziren palestinara. Eta lagundu zieten, egin zutelako en el 33. Eta horren truke, naziekin kolaboratu zuten, eta horaz izan, Palestina-arabi daltzeko, zea, e, diaspora hori. Naziekin, mm -hmm. anorkore dut zuten, eta beitu erain nazia zintzu e, pues, sionistak. Eta alas izan, mobida, gero jatorri zan, bigarren guda, ezak eta e, aipatu behar dara ere bai, e, itzaldi enten aipatu zutena, sionistek, onartze dutez, sionista supremazistak, txuria direnak. Zek, mm, et, eritreako sionista, bali malo de judea eta Arzeare, Oiega sute bali, balio, sea, Bertsagia. Bai tare, aipatu berda, momento, eh Supermanista badala. Hicisu uh -huh. Orieginain nuez, e, aipatu zu nola sortu zuten, beitu non digan da torreen azuntua, eh. Laster kodia, eh urrengo dekadan edo amarkadan eta zelako kolaboratzen zuten elkarrekin, eh? oze, bera, hori Ori Ikaragarria zainork eh? ez oso gutxi dira. Erai en Idejac Arteindustria, bai? bai. eh naciec nacituzten eraman juduak eh, Madagaskarreko irlara eta indela gutxi Israelek A zuen Kanporatzea eh Palestina Palestina Palestina argustiak irlabatera. Creo Nik Alcoa, creo es atendote ere gertatu mentzela eta nik hori oso información dudosoa da baina esaten dute e, Palestina rak iritsiera akorde batera naziekin ere esaten zuten ta beste. No, Ori sioniste e, e, que era arma bezala. No, e, nik el Banco Anglo Palestino. Baña, Banco Anglo Palestino estaba bajo las órdenes de la agencia judía para Israel. Ah, aunque tenía el nombre Anglo palestino. Vale, eh? vale, vale. O sea, Palestina Records Utense muy tenco. Anglo por lo pues que era colonia, bueno, estaba ahí cuando Rommel del Desierto, el tío este, usted sabe, es el el, vale. el general aquel, ¿no? de, uh -huh. de inglés. Creo que usted tuvo eres habies eh sudamerican es eh hertamericaneta sudamericano la Sortuire neste presidente ultraliberalac Milei adibidez Argentinan, mm. edo bukele bera... Eh, es da... Que bu, bukele oso curioso da, ere, aztertzeko adena, ere, fenomeno, bukele, fenomeno, azeda, anti-kolonialista, baino bai, baino nahi du doble rasero, baino nago eguztia daude, estatu zionizaren aldeko. Mm -hmm. Oso curioso da. Es que Argentinan eh. egontzan hor eh, atentatu bat mila beratziuntapikoan kontalan bajada Israel, Eh, no. según Niciasco, no. al eh, Argentina era su claro. refugio sudamericano. Israelitas, Niciasco o sea, lo de Argentina, o, sea, o mence con plan bat batuen usted según la extrema derecha argentina, Israel de invadir las islas las, antes, las Malvinas. Las Malvinas, estaba eh Gonzalo, creo eh Gonzalo atenta tu bat Israeleco embajadas y Zorakate... Oso kurioso da eta nik eh, ikusuko nuke oain gaur egun eh, sa, zera, gizarte mundial kapitalista honetan ze papel hartzen duen Chinak oain eh, zea dela es, munduko potentzia bihurtu dela orain dela ze, bilabete? bete? Eh, no, lleva tiempo jo, creo. Ez eh? eh, binean, azkenean, eh, atera dira, bueno, ezak izan ekateratzen duen igual la agencia Bloomberg o ameriketako zagoik eta dute que hagan hau a Estados Unidos en materia ekonomika, China Ze paper jolazen duen ere, ze hauen eta nik guztiak erabakigarria Erabakigarria izango daren ustez, ze, haber, ze puntura arte, ze, interes guztia dira petrolio garen gatik, ere Zona horretan beti egon dira Kristuen Liskarrak eta BP, British Petroleum Empresa mm. Munduko enpresarik ahondienetako ere, Israelen ditu Kristuen interesak, ze hortikan ateratzen ditu petrolio barril guztiak eh herrialde guztietara. Es la semilla de Estados Unidos sonaldean. Moien interesa kelego da be bai, claro, claro. Maño, estatu oक्सीडेंटal europear guztioiek ere hortikan bideratzen dituzte haien naiak eta estatuskuaren manten, mantendu nahi dute, ez dute ikusiko. Pedro Sánchez, Soekoa da ba, zer den soe Juten da, egoen gutxiatera da, ez? Juntzela hitz egitela la Autoridad Palestina, eta beste... Que el esplorio le, konciliador... El lesp, al, al, al embajado de Israel de España, oza... Bai, bineo gero, etxai interesatzen estatuskoa eh, aldatzea. Zazkenean, Israel da, esan dugun bezala, petrolarentzako zako irten bide aseguratu bat. Eta Europar batasunaren babesa dauka alexa elek. Oza, sea, dauka Europar batasunaren babesa, Estatu Espainiara da, Europar batasunaren la perrita. Ez? <risa> <risa> Baina eh, Pedro Santatik ez es du eseregin Osa da yes. eh, Baina saltzen, saltzen dute Gizarteari irudi irudibat ba, ba, ba, ba, Gugaude ba. palestinarrekin ba. Baina funtxean Baina saltzen ba. eh, horrelako gesto ba. Antzuak ez? Ba. Baina gero nahi dugu Estatuskoa mantendu eta Israel izan da dira ba. Gure irten bide Portu frankoa Franco A, petróleo aterabilizatzeko arazori gara. listo. Es dago besterik Ez sea, es da es dago besteviderik eta BDZtan eh nola es da zu atola tzarete la eusherri maian herri herri bitzen sarete. O no la no Ba, be dir, Gipuzkoan eh edo M2 eh Gipuzkoa, baina bueno, eh Biltzen gara gehien bat, bueno, e, Donosti, nere bai horeretako jendea dago, eta ere bai gero dago, taldea ezberdinak, herri ezberdinak, nadibidez, oñatin egingo da manifestazioa, uste dut e, larun batean, gero lasarten ere bai badago taldea, eta bar, eta bar, e, sortu handa epizkat, mm, sobre la martza edo, haber non, non sortzen diren taldeak, eta guk ere bai pues, e, egiten ditugu billera, bairekia, jendea, e, urbiltzeko eta horrela, edo kagula billera ireki bat bihar, Ere bai? Eh, no, nahezu na, na, luzatu Bale, vale, eh? bihar daukagu bihera ireki bat e, Donostiko birunda Egune okupatuan mm, e, Aldezarrean Eta ba hori e, Hor, oh. era ratzaleko saspiretan Batzaleko saspitan aldezarreko birunda <gül> <gül> Aldezarreko birundan <gül> eh? <gül> vale. Osa que bueno, eh, ari zarete gipuzkoa maian Baina, bueno, gero egin batzuetan ateratia Bai, hori da, gipuzkoa beti da Donosti sentrista Baina, bueno, osa Hori BDZ moduan. Bai. integratzen zete beste herrietako asambleetan? Eh, es gero dago BDEZ Euskal Herria moduan funtzionatzen dugu, ze azkenean eh gero bere badaude BDS, ez? Osea dinamika dela, osea liberal dela zangirako, osorain Herria bai, adibidez Oreta Palestinakin, sortu dira ora Herrikin menak. Bai, harri manetan beti talea goi dira, eh boikota ikuspegi hori hartzen dutenak, adibidez Oreta Palestinarekin. Erresistentzia, ez? Mengo manifestazioa izan zen, resistentzia gora resistentzia Ere bai, horrekin, ez? Osa, azkenean, legitimazioa tematea, resistentzia horri sortzen ari mm -hmm. dena Palestina Eta hori ere baiago boikotaren alde Osa, hori da, bai, gure dinamikaren barruan sartzen da Edo, edo ez, alderdi batek, osa, e, Euskal Herriko alderdi batek Utsi dio pizkat boikota mm, aparte utzi du Baina, bueno, beste batzu jarraitzen dute boikotaren... Mm -hmm. Boiko tare bale. Uh -huh. bai. O sea, sozializazioan eta bai. e, gizartearen kontzientzia bai. pizten, baina besteekin edo nolako ekintzarik aurre duzute edo ezin da oraindik. Bai, bai, bai, bai. Edo... O sea, ekintzak izango dira tengabeak, o sa, parte batetik sozializazioa, eh, hitzaldiak eta bar eta eh, dokumental, documental, bueno, o sea, pizkat gai hoja ki te eh, da oso gai kompleksua eta ere bai, e, gehiago jakitea oso garantzitzu da guk ere bai aurre egin alizateko horri hori pizka transmititzen eta gero ere bai ekintzak egiten oza, sea, egin uen larun batean oza, sea, igandean manifestazioa eta jende pilo bat zen eta dan ikustu du jendea dagoela gogotzu ere bai bide horretatik egiteko uh -huh. da, e, ba, e, gazo, dakazute konsultatzeko, web horre alderik edo salen bai, sozialak da, no bai, la... da, e, da, da, Instagram? da, da, da, da, da, da, Eh, pues, eh, eh, Instagrama izango gogintzatik hartza BDZ Gipuzkoa edo BDZ Bizkaia edo BDZ Araba mm -hmm. edo BDZ Iruña ere bai, da gustut. Mm -hmm. ez eh, dago ziurroso den baina eta gero eh daukagu web eh, berria alde bat agora super ondo porque or hartzen du boikota eh, pues nola pues ikuspegi hartzen dugun boikota den mm -hmm. ikuspegi hartzen dugunen eta da eh, ehbdz hbdz eh, .wordpress.com mm -hmm eta ba hor dago pia material irakurtzeko eta pues jakiteko. Uh -huh. Vale, hacer tuodia producto en cerrenda, Bai, Zendeta, eta bai, eh? segatik batik, eh, Euskal Herrian, oza, Euskal Herrian segatik egiten diogu eboikota karrefurri eta ez diogu egiten boikota esakin hori. Uh -huh. O sea, etik Euskal Herrian kafe o Pues orren. no thanks aplikazioa. Bai. bai. Ba, bueno, mm. eh, horri esker kontura zurei zenba produktu dauden... Serrena hortan, e, bueno, e, irralekin e, kolaboratzeko tan edo harremanetan edo. pilo bat, mm. e, pillo bat. Bai, bai. Hazarpenia duzu. Eh, ez echa ja, echa i imaginatzen dut horiek aurre ikusten zirela, baino gertuko Barne, etxaiak, edo echeko, bueno, echeko gertukoak edo aurre ikusten diziren etzai, bueno, etzaia baño, hazarpena hasan duzuen. Eauriku. Jaizar 20 km 0. Kafe encontraritze eta tabla, ja batzuia zai eusatiko imaginea. eragile, herri mugimendu klasiko horretatik eran hori adirena. Datuz Bai. A ber, Nikusto Toro korrea ondela, eh, egiten ditugu? Hain beste manifa batzutan ez eta zergatik ez dugun gustio hartzen ikuspegi berdina dela egitea zuzenean boikota israeli. Eta zergatik hartzen ditugun egiten dira pioa manifa, eh, Pues ez daki zer, e, e, e, ikuspede bateki eki, baigual egun hori txateke lagar osgurekin, baina ba ez para ez duzu esaten boikotaren nahez? Osa, zer gaitik, deno gaude e, kontra, gertatzen ari den esarraskian, evidentemente, ez? Osa, e, bestela ez daki izara ziko pata bat, baina zer gaitik ez duzu hartzen e, boikotaren ikuspediaz? Eta eta Euskal Herrian, e, eragile askok, jende askok, ez, ez du nahi horretan buzti. E, bai eta <risa> <risa> es, Eta azkenean e, e, alderdi, alderdi politiko asko Kartu dute e, boikotaren bidea Urte askotan zehar eta de repente Horain ez daude horrekin alde ez? Eta zergatik, zergatik hartatzen dago oso Grabea da, Osa, zergatik ezin dugu esan mm, Israelia egiten dugula boikota mm. Hori zergatik Ezin dugu horrela esan Eta hori bada ere, bai, Pedro, zekera biltzen duen eufemismo Hori de, <mimitra> ai, diterren bai idazten bai du bai. Naizela superguaila, baina gero eh, Baina idazten dute Eta erakusten du Palestina renaldena gola Baina gero ez naiz egai eh, hori konfrontatzeko Eta eh? hori eh, Horren zuzenen, horren, horren aurka jartzeko Eta hori zerrati da Osa, men, huelde claro. raro Palesti eh, Irakazle batuk Jarri digute Israel adibide bezala iskuntsa baten normalkuntzarako. kontzarako. Abaiz, buen día. Ebreo, no. ebreo arekin zuten. Hemen eh oh, oh. Ez. Ah, carrera. Anedies. Claro, porque beres eh, eta parlamentuan erabili zen hori. Parlamentu kide, o sea, parlamentu kide batek, eh parlamentuko kide batek eh adibide Joan Harrison euskararekin eibarko genukela Israel bezala, eh Ebroarekin. No. expansionismo arequino normal, oye, joder, que, mira, el español qué bien que, que se habla en el mundo, eh? Joder, todo el mundo, eh? No te jode, hostia, imperialismo arequino ¿eh? está sembado toda, adivino y ¿eh? igual yeah. de Hemingway que Verdiña, escucha, escunza que ndugo do. Bueno, vaya, es genial arma político, madre, izkuntzaren milagara, kultura... Ez eritzu egiten eberre era... Para... Israelen? Eh, well, palestinan? Well, palestinan Batzudeke ben euskara dekin berriñe ikusten dute. Jareko izoe, eh, <risa> eh, abide mota, gaur egun, gaur, gertatu den gauza bat. Israel ha bombardeado un reparto de comida y ha matado a más de 100 personas en Gaza, segun las autoridades palestinas. Hay también muchos heridos. Todos se habían aglomerado alrededor de camiones con ayuda humanitaria. O sea, ahue misera bleak ez eta ikusi izan dugu e, ireki direnean e, noa esaten da e, los pasillos de ba, bueno pase humanitario pase humanitarioa ke zaigu zer jendea jun etorri onera ta gero pum pum pum eta figaratu jendea janari en villa christon coseta pasajea lidera ta jarraitze horrela ta zaier zer gertatzen adibide gisa eh gaur ikusiet egunero da cauceño pa ya visto o sea cara garbia ez gustiarena eh baina Kataluñako... A ver, tal el movimiento ¿Vale, en Zatibatek va ¿Vale, a ver, este no es Israel Ultraescoñarra <risa> Bueno, <risa> no bueno, eh, <risa> <batek>. bueno, bueno, <risa> es que Bueno Procese con Zatibatek Es que Interesado, su rutihumbear Pilar Rahola Pilar Rahola, miro Pilar Rahola Pilar Rahola, pilar Rahola ahora tenéis Oindelas a su sorpresa Pilar, da bera garaia, arabiarren kontra oso oso kontran <laughs> dago, eta arain, kasualizadez dago, asko zere gehiago eta enlazala claro. eratu du bueno, bene odio hori. Da, right? bedez ezetara voltatzen, em, zuek, ezakite, nahi bat parte hartu, bi bilara baten bezala, hola. E, bueno, aparte, da dakazute, bueno, kontaktatzeko elbidea, edo... Imagínate, ese es un huevo bueno, Bye, es que ni sale sociala que Carta, carta Vidal la, yes. eh, eh, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> la parte de Vitarte. Vaya, <ríe> a ver. Eh, me lavado cago. O sea, su Vai, Asterola, voy, o... vai, vale. dar, vai vai vete, vai vai vai, vai, vai, vai, vai, Betty, vai. Matra, en man Instagram las Y Milla dicho... es súper importante, Betty. Es que la es que lo TikTok, eh. Ah, vai. Hombre, ¿dónde Ogidago? Eh, zabaltzea, eh, sare sozial claro, askotan egoteaz eh, Bueno, jende asko gazteak Edo ez dakit, bueno, denetarik ongo eh es, <laughs> bai, e, e, Uste milenialak <laughs> Milenialak, zarrak eh, bai. ben tarik, Baina hori oza, sea, berez da, pues hartzea ikuspegi hori Eta ikuspegi hori, ez e, Bultzatzea, furbat, edo Egiten diaren ekintzak, pues ez dakisen Presen kontra, pues, babestea Ekintza oiek, ez dakit uh -huh. Ez izatea epela, edo, ez bai, Asunto vai. nekin, porque jende asko da epela Oza sea, Epelarei uh -huh. dago kionez Eta ezberdin madu zu erantzun nahi, benla saia erasko ez erantzun, Gernika Palestina ekimenarekin batera sortu ziren, nahiko txiparta, ez da? Bai, bai, e, a ber, e, oza, guberes gu ez, mm, ez da, ez da ki guasko riburuz, baina, e, oza, ez, Baina, bai, oza, sea, justo aterazutela es eh, Manifestu formatua Bai, manifestu formatua, pues jartzenzela Diálogoaren aldeetabar Bien, eta... actorezilei bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Fermiñekizanzun Junko zela manifestazioa, baina Fermiñekizanzun ezintzula sinatu moralki bai. bai, Manifestu adibidez uh -huh. Baina, bueno, bai Horretan pues, daude Eta, bueno, a ver, se lo den Baina, bueno, nire ni ustez, oza, sea, argi dago nada Euskal Herrian, hartu bar dugula Bai alabai, boikotaren. Inguruko e, ikuspegi hori, eta eta hori jarraitu. Osa, eskenen da, palestinar herriak eskatzen duena. Uh -huh. Eta hortik datorrela, da eta ere bai efectiboa dela. Osa, eskenen, Israelek ere, es, Estatu Israel sortu ditu pioat komitea antiBDS Eta anti-BDS. Bai. Baila, baila, eh? Ese, ikusi da askotan, e, bere ez efectiboa dela. Osa, dela borroka bat dela, e, dena efectiboa. Uh -huh. Eta... Pues Seguro askia ziko direla kriminalizatzen zuden bezalako eh, bai, mundumenduak, o sea, eta nazten terrorismoan ekin, eta baile, bai. Eta, eta, edo gai, samidun taldea dela ere bai eh, palestinar, bai, samidun taldea dela palestinar, bai. Eh, e, Horein ez dakito sondo definizioa, baina da talde bat ere bai kriminalizatu dute eh, debe gatu zuten, zaitu ziren debe, debe gatu zuten israeli bializu en gutun bat estatua espainarradia esaten debe gatu bat zutela zidera si terrorista, eta bai. Uh -huh eta gira jende bat, super... Pues hori. Bari, pues hori. Hori. Ta, bueno, pizkaiak iztearen ez. Bukatzen duteko, badak bat, hemen digertu... Eska, eh, entzun de, uste gaur gaitzean, donostian izango dala Euskal Herrimaiako bat potentia? Eh, izaiteko, e, bai, meia hori ez dugu, ez dugu antolatuko guk. Uste dute e, vale. antolatzen dute, Gernika Palestina. Ah, vale, vale. vale eta da, hori, e, artistekin eta ingo dutela gauza bat. Etan, ah, da. vale, mm. vale, vale. Epela. Vale. Vale. Eh, eh, no, eh es, <ríe> <son> <ríe> ah, va Eskerik asko, ez zaituzte gu botako, ohen goz Ez gira, Israel ez zaituzte goben barran Mira esker Hori da, eta, bueno, pixkat jarraitzeko irratsarekin, Bueno, arkeztuko dugu eta upada festeko bigarren taldea Martxua kamar mogambo aretoan, izin zilik irretaren aldeko jai aldia Eta arahin guan daukagu, ipar aldeko tale bat, delukers Ie, bale Ie, bale Balator Balator Bederatzi garren Tau bada, feoz bada, feoz bada, feoz zintzilik irrati librearen aldeko festa Martxoak amaseian, larunbata Trintxerpeko mogambo aretoan Bederatzi terbitatik aurrera Sarrera zazpi euro. Musika talde hauen emankizuna zuzenean Hoki difarzala, zarautztik The Lookers, ziguru Kriatura, zaragozatik Rukula, usurbin Ta jaialdia bukatzeko Kuantatorri eta rita musika jartzaieak Oarso aldetik, kuir matraka Martxoak amaseian Trintxerpeko mogambo aretoan Taupada, zez! Taupada, Kaixo, Mikel Naiz, de lukerzeko kitarra jolea. Rock and hasi ginen orain dela ama urte, doni eta ziburuko gaztetxean. Taur dutik, irudisko eta epe piro bat kaleratu ditugu. Bugs Cox, Flamingroobis eta Underton teloneroa izan ginen nire. Eta martxoaren amaseian taupada festivalen izan engira, trintxerpeko mogan Animatu! Ahora o arsu al berría Harto ditugun refrigerio batzuk, pichagin de guu… Ile, iket guu bai, pichagin… Baña, campo… Ah, bueno, le digne, pichagin. Boicot zerren dati campo dauden producto de kin. Harto de gugur refrigerio, esa dale guu, eh. por cierto. Cristodonaker. Eta bate en bate rusia o sea, que mira ya maa… Uy, Uy, Uy, imperiales android es imperial stout invierta es cada austria que ha resultado конце argentina este tipo elions bajo a recog de rir yaquindados dos måcados el dios mío <risa> eh, si hubiera puesto... A ver, a ver, a ver... Azcuene, a Azcalante y... dago, bai... Nun ha baitenda o a su aldea... Mogambon! Mogandago! Bueno, va a ver, se dao que abortican Va, movida, interés desgarria A ver, eh, a ver, a ver Eh, bueno, histórico que indian tatu circu sac de, pues ahora, eh Hingo eh, tatu sexu disidente, ah Eta te acten duten dirua, izango da, eh, apirillean, hingo duten bolloto paquete entzako Apirillean, Ba e, txerimuñoko seksu disidentetatu jai aldean Hori ateako, dit, ata, ateako dute Dirua euskal erriko boio topaketentzat topak Aldatu dute eta izango dira lan lehizan azkenean Ez da izango durango Eta bueno Ata erako dugu Osa hori gernikan, e, astran Baina gau Ez zer gertatu den eh? Eta, ahi e, Itzerin bizkat, eski justa ateako dut Txarri muñoko e gitaragoa ez eta horkitzen ah. ah. Ba, pintxatzen dago, kristondi jay guai batek, eh, Batsong Sister eh, Sister, ah, bida Bai, oh. <laughs> bai oso gona eh, Nondak? Mm -hmm. Oso gantzegarria, roio, regaitoia eta elektronika oso donazten dagoia bai, ah, Bueno, ze, gutxi esan dugu, zu pintxatzen duzu Bueno, pixkat baina, baina musika <laughs> Pero chertoak. Así música, música. Ah, ah vale, vale, pincharse <risa> eso. <risa> ya, reiski pinchatzen así que Ah, pues Hola, oia eh, pinchartzea eh, eh, da bai, eh, aguja de tinta quin en el caso alta, Vale, vale, vale, vale. tinta. Es distinta. <risa> oh, <risa> bueno, bueno. Las <risa> <risa> queda medias tintas. <risa> no. <risa> Gituet Nahezu egin erdi bana Egitaraban e, irakurketa Venga eh, lerro eta lerro Puña batezala, venga Amadit erditan Antzerkuir Hortu bitan Marianita da Hortu biterdi Bertzo Baskaria Zepertzolariekin Elipagola Maigarra erregi Oianarana Maia ez daran Eta Gai jartzaiek Eta jartzaiek gaiak ah, porque da... Ushu alkorta eta garazial alama Bostetan saltza bat xatakuira 8ziretan basandreak Beratitan bi bi Amar terdietan mejian tigre eta 12tan boyer room ce djakin digere DJ? <laughs> on <hazan> jetzar <hazan> dosador <hazan> <hazan> B.A. Backzone Sister. <risa> <tose> ¡Woo! <tose> ¡Hola, hola! Eh, ¡Completo, eh! ¡Hola, hola! O sea, ¡pilla! ¡Hola, hola! Esta Es que Betty ni de dijo así… ¡Carri Dejaros de Bizum. Oh. Eskodilo da carri Mercedes Zintilek ere bai beti eh, gogora Menos gogora bizun y mas bizun Hala mm. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> de oso galduta zaude horre Lango espazio bat ere bali mazoaz bizuma <risa> <risa> Kein orde Bueno, sakit ez Bizun, bizun Bizun, joder, bai, bizun ez Gazitxe bat eragun Eta, <risa> albotan dago Mezu bat, esan esan deguna Ida baziko den dirua Euskal Herriko Boio, topaketak antorazeko izango da Eta Eteronormatividad, también, licencia, oro, ongietorria y zango de la Oso, no mira, Bueno, eta mira. gero, según ean Eh, larun batonetan Ah, vale Bi, eh Marcho a bi Marcho a bi Eta gero, bueno, tatu jaialdi bat den eñean Eongo da jendea tatuatzen Eongo jendea maquillajea egiten Eta gero, bai El, esta kit Ilea de kine gongo zera, cera Masaje. Masajea Ilea, o sea, o razcara que egiten maquillaje bai mm -hmm. Eta gero kartelean eskubialdean daude egongu dien de tatuatzaileakan. Tezitzen dago gunosoa? Bai, bai, ba, e, egitaraguagatik ba, eta gaua. Ba, erratatik eguna ta agua. Ba, ba, e, ba, ba, ba, Ustera, completo, eh? Ona, quieres rayar. Bueno, bueno, ta segalla go da kaguarsoaldean astik. Bueno, maniz, maniz, Palestina sí te viendo eta hori ah, eta Palestinak Zer eingo du? No, egin zuen. Egizu honi, eh? egin, egin zuen. Egin zuen, egin zuen es. Bai, <risa> parkatu. Einzant, aurrekoa astean ez bi, bi ja. Bai. Mira, yo le enguenta, jodes, eh. Pena jodes. Se, se Xan diethe oso ondo, ez? Jende pillo va, ba, ¿no es? Vai. Bueno, gracias es, que os he ditut, oso que el concejal. Dice iba la policía. El etaco an egiten duen, o sea, zerbait antolatzeko, o sea, Cristo superondo osea, jarri eh, zuten kresto bandera palestinarra errikosarreran ez dakiz taberna guztiak itxiz iren hori esan ziaten eh, tenda batzuk ere bai o sea, pelukeria, no sé bueno, hmm. o se <risa> o sea, es que bueno, zaito esan ziak bai, atxikimendu kampaina zuten, zintzirik emangen unbezala eh, errenko alde, lehen gualdi esan ziaten, horretak bat va eztirako kide batzuk, flipatzen egon eh, zirela zenbat, eh, atxikimenduta ze Ez berriñak, bai, bai, bai. eta bestea a beste nire er, batu zidaten errenko alde Horrein arte oso gutxitan egin duela e, bat eta errenko alde dea Euretako, bueno, negozio... Ba, Pio erdien patronala Merkatarien bai. asko daudela hor ba, Eta bero, ne, egia da, feminista horrean arazok izan genituela Errenko aldeak ez duela sinatu nahi izan mm -hmm. manifesto bueno, Kaso erdia dez, ontarako Kasuara, bai, bai. oztari dela, oztarien patronala erriko patronala horrek ere sinatu du Tabernak, oi, Manifanzia, ba, tabernak, tabernak e... edoten dakitxita gotea bueno, ba, uste, imaginatzeet zer ikusi izango duela, digo jo, ez dakit, eh? Ba, egia ba, da, eta zubertako kire zara, ez dakafra e, Criston e, mugindu mu pilla duzu egiten ari herrian, eta gainera Mota berna zaberna, mm. dendaz denda. Ba, hombre, nila desengantzatu nahiz. Eh? Ya, ez nintzen iristen erribnon tara multi-militantzia multi, baina hasieran taldea sortu zanean opo, oso potente, mantentzen da. Egon nintzen, hastiarte honetan bilera batean. E, bitu, planteatzeko e, baitareu arso zean e, berrien sartu dezakegu hau Ego arzo musikal kolektiboak ekkainiak batean, bageleukandata bat niesenen konzertu bat egiteko eta eskaini dugu horere eta palestinarekin erriekimenari bai, alde batetikan visualizateko ba, palestinarre ba, bueno, pasatzen egin pues, bueno, zuntxiketa edo genozidioa ditu nezun bezala eta bigarren partetikan baitare diruz laguntzeko el karte E, zegauza pio bat egiten eidia, bai, materialarekin, bai, itzaldiak, bai, e, bueno, e, sensibilizazio kampainak, bai, bai, e, inkluso, hildakoen e, kontagaiu bajarizuen, botazuten alurreera eta berriro jarri dutela martxan. E, e, ikaragarria da, niaz palitikan, horretan ez duela ikusten, hain mugituta, beti herri mugitua izan dela, irratiaren dokumentaren agertzen dan bezala, historiko gitala, baina hemen, Agian, aurreko bi da jointza laste arte hontan agian gazte gutxi ikusi baina baietz hasierako mugimenduan gazte asko zeuden eta utzet nik hor e, e, beintzat ba jende aspaliko jendea bizi izan duena herri langile herri eta gainero honetan e, transmisio bat e, egon daitekela olako herri mugimendutan e, adibidez uarso taldea bezala estor rekortes edo bueno hor e, transmisio bat ere bai jende asko bere garaia mobiliziatu zana, e, dinamika hori daukate, xane, xane, zainetan daukate sartuta hori antolatzeko izan zan dezuna, ez? Mm -hmm. Nola, kontutan hartze dute, pos bai, hemen, e, edo, e, bozgaiuarekin, nirengantzaten ninduten bozgaiuarekin e, leheloak e, botatzeko, baina gaixori direngo, nordun. Mm -hmm. e, nola, ar arduratu ziren, e, banantzeko lanak, ardurak, ikaragarria, oso mm -hmm. ondo montatu zutela, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, aipatzea, ekainak batean, Ba, Niesenen, ba, aurreago aipatuko dugu, baina zeh ozer ezbernia izango da, e, aktuazio musikal batzuk gehiago formatu akustikoa edo lakoak, eta tartekatuko direnak hainbat ba diziplina artistikoekin, e, dantza, e, bertso, lerki eta barrekin, edo bideo multimedia, eta ba. Eta, bueno, aprovechatzen dut, hori aipatzeko ba, bueno, ba herri mugimenduene behar, pues, behar duelako lako lako, keinoak ere bai, uhum. eta kaina batean ere bai, aproitzatuko gute kontzertua izango dala atxaldean, ez da gauean izango, hau da, mm, nahi duguna da publiko horokorrentzako izatea, bai aurrak elduak edo dena delakoa aproitzatuko gute egiteko herri bazkari bat ateratzeko beita desosea batzuk, eta inklusua agian bono bat xar jartzea e, e, bazkari txartela gehi kontzertu txartela baina, horreago informatuko, ja, eta eta egeiago emango dugu, baina, bueno, gartzo aldeko berri bezala, ba dago, ez? Eta bueno, manifestazio potente izan zela eta bueno, potentziak. Oso dinamika politikoak egintzen duten, noten eh banderolak egiteko jostun asko gerturatu zirela, ez? Jostu makinak lortu ziren eh josgintzan aditu da bueno, ibil zetan Bai, arazo bat konturatu hien arazo bat zela Palestina banderak lortzea. Ez zehu dela penas. Yeah. Batzuk sinako e, web baten bitartez, baina yeah. euskal honen ziresten ziren, baina ez zehu den, ordu nasi ziren, autogestioan, yeah. e, tela batzuk hartu eta autoekohizten banderolak. Yeah. Eta hor, sekulako e, taldeareaber batzuk, e, komunia deareabereko jendeagonduzan ere bai, josteko e, ba, makinekin, tala, eta kriston... Harreman polita sortu zantze, zaudenean gauzak egiten sortzen diare bai, harremanak eta gehiago elkarre ezagutzeko zehari ez. Eta bai, oso polita. Oi, oi. Ba, justok, aritik tiraka eta manifestazio erraldoiak aipatu ditugunez, ambulateriko manifestazio bai eduki genuen. Mm -hmm. Abaitu, egia, egia Hori bai izan zen, erraldo ya e, eh? kara, agarria, agarria, Bai, bai, bai, bai. Zerba, e, Mila kafe seinadura lortu zituzen amar, mm -hmm. amar mila seinadura <coughs> Lortu ziren eh? Hauzu elkarteak ere bertan egon ziren e, Sartuta e, Pentsoriste mugimenduak e, Bultzatuta, baina Kristonera gilepila lortu zuten mm -hmm. Batzea, eta por zieto Biarr, amaiketan e, Iztietako anbulu bat egian Dago E, duintasuna pensioniste mugimenduak deituta baina ainbat erriko eragileek deituta ere eh prentza urreko nazionala, eskola irmailako prentza nazionala, ba, osakidetzaren eh egoeraren, baina baita ere Nafarroako osasun bideaan gertatzen ari denaren arabera eta beste ba, manifestazio nazionalak egingo dira e, eh lurriko iriburu guztietan eta prentza urreko nazionala egingo da horretatik biara maiketan eh, iztetako ambulategian. No. Por zerto, deitu ziaten osakia ez zati. Nola ipatu nion, oh, nah, elkar ezketatu genunean, sartu nolani aparte nire eh, salak eta, bueno, nire keja buzoian, jostantzian eh, uh -huh. daukatela hemen ambulategian. Bai. Ba, ziaten, esateko, bueno, beste a beste, eh, zan, bo, so, at, arreta atzegola, mediko gutxi eta aizer, eta espezialista bat, traumatologaren zako jarri ekainerako, hori zan, azaruan. Ekainarte, ez zinola jun, eta deitu ziaten, duela, lau egun, ustez, eta esan ziaten, total patatas. Hau da, esateko, ba beitu, kontutan hartuko dugu, baina, e, e, nada, ba, ekainarako mantentzen dala. Deitu zianak, bueno, nabaritzen nion piskatola, pues egin behartzun, egin behartzulako, eta, uh -huh. eta bueno, deitu dite, de baina, bueno, hor geratu da. Nik uste, haute eskunde kampaina, abian jarrizioa esantzuten, hasi deitzen bentzat, jendeari, ba, jendea ikusteko norbe da olatzean, ez? Da. Bai. bai, eta e, oso bueno, polita esantzen, e, o sea, bertako langilak ere parte hartu zutela, manifan, bai. eta atera zirela, eta normala, beste, normala. eta kontotu hartu behar dugu, berrogein mila bintzaleko herri bat den horereta, amarmila bosteun sinadura lortu direla. Ascona. La orden bat, pillo, bada, eh? La orden bat. Que duta, agian, adien gutxikoa direna, adien txikoa gurea esatziñazgo. Fijate, askona, askona, askona. Amarginia bosteun. Ia sa que esto en la anketa egin dute, eta bereziki iu pentsionizten mm. mugimenduko duintasunako, eh sea aquí izan genuela naba... Be... Ma... bueno Dr. Tordo, hola vi, ni eta eta jarri zuen eh zeintzen egoeraren berri eta bueno, bueno osongi mm. ia san. Eta bueno, eta jendetzan mubituko duenare bai hemen inguruan. Euskal Herri Maia, Laude, 6 ango da. Hode, superduen da, arik eh? atzen, da, 6 ango da. <gülüyor> Jendetz pia mubitzen duen Euskal Aren, alde. Arrerri korrika, arrerri korrika, arrerri korrika, korrika. Hori abesti, <gülüyor> A, abesti A, Ola, Ode, bai. e, Guk, egin genuen oren dada bat. Latent <risa> dute a bestiai si libre a... Bueno, por cierto, Seonggie, ahora tengo, ahora de Zeusgo ser prestar torangos. No, claro, porque es la egingen duela zuzenekoa, a ber, bueno, aurten, eh, a eh, ver, aurten oregetati pasatzen da Laruata da?rauez, Duera eh? Duela urte bezala eta dura bi urte bezala, sintzilik irratean asmo da ukaue egiteko irratzaio berezi bat oh! Eta dola ba! oh! bi urte bezala aurten? espero Esperodet pela ia ez botatzea Ia da Zebolleta tabio jungue dela Kaleko Korrika Korrika eta Zuzenean Kaze maikian Baña Baña Baña es que eguno Soluzea izan zenuten ere bai Horri ez ezute Ia da Ia da Uze si bazka eripoteo Atrakatre trikiteo Eta la gente asko jaten de la moscorra Korrika izan Eta gero Criston Latza Edukiko dute oiartunen, baina oiartun dik dikua lesaka baino Baina beti juten da, ez da juten lesakara oi Batzuten oiartzuntik onea dator eta gero portuan pasetzen da e, itxasuntzitik donostira juteko, ah, baina pasetan, orten alderantzit dator Donde pasaitik Oiartun ah, lesaka ah, Hemen dik ah, oiartzunea eta gero ezakila <risa> Ezakitirun lesakara Ezakitirun lesakitirun <risa> <lesakara>. ezakitiru, <risa> Eta gero ya, iparralderunz da Bueno, bueno, pues biblia aurtengo martxoaren amalautiko agaita laura Ba... Zin balgaren da 83a 13a Nikuste nahi naiz. 83. Iru. Bai. Joer. Irundik bayonara. Moleta bueno, Grison se ha champelara de CAC. Criston eh, eh goza pilla, te hitu es, gaur zegoen pintxopote musikatua. Gero bazegoen ere asteguruan goza behiago daude, aurrentzako bileratuta. El eluentzako, eluentzako korrika egin dute. Egun bertan, ez diozu. Ese ez, ez eh gaur adibidez, ah, vale. zegoen vale. pintxopote musikatua ta tómbola. Beko. sindikatu tabernan, zazbitan. Eta gero ere, badago, elduentzako korrika egindute, urtero egiten dute, e, aurrentzako korrika dena. Baina, aurten egin dute ere, elduentzako korrika. Zikaiteke larun batean, arkaitza tabernan zerbait ze dago, la pintxada bat. Iztalike, Leitu ziaten laguntzeko, soinokipoa prestatzeko, eta horren dira. Baina, baita ere, oso, oso gauza, pila bat egin duze urtero bezala, beti korrika etortzen denean, krizon, zekorrika kultura dagoik denez, herrian... Sempe la reko kideak egiten dituzte krizen goza politiak Oso, hongo? Ai, bai, justo aurreko azkeneko gauza Gauzatzen, oza, oain dela, hiru horrika atea zipaio batzuk gukere Oza, gauzatzen zehate? Zipaio batzuk horrika atea zela pankarta batekin Herri batean izan zen hori Donosti! Donosti nizan zen Espainak ere Euskaren alde Eta justo bai, donosti aurten pankarta foan metariakine ingoze <risa> es que no bai, no estén que todos el cuarto Retan en Eco Goya Carto Cuzula Lecua qué museo de la Master tu mundial y Santa oya va qué descojono tío ay ay ay ay Vale eta, bueno va ba, jarraitzenegu Amaitzekoia afkeneko berria Ah senta Bus Busa, bai. Ah, pentsatzen un, bale, bale. Bai, eh, ez bus padre, ez bus hijo. Da, autobusa. <risa> autobusa <risa> ez es konfunditu <risa> estatu batotako eh, beste imperialista horrekin. Hortzu <risa> kuriosu izan da, ez? Eh, ba, reestructurazio porozesu batean eta externalizazio kultura batean bizit horretan, ekialde buseko autobusak eh, publikoa direna eta bera hundik historikoki atera direna kenduko dute linia hori eta ingo du dena pasai duen ibane eta oi zuzenean hospitaletara joaten den autobusa jarri eta kendu bera Gelditu gabe, joe Zaharri berrean? Geldiunea izango dut dena izietatik, baina bera ondik kenduko dute hospitaletara joaten den autobusa Oi hartzun dik jartzea hospitalera linia bat egokia mm -hmm. Du nibanetik jartzea linia bat egokia, baina ez bera oneko Bai, eta gero Oso kuriosoa da, e, duintasunak eren mugitu dela dena, baita eske, berango duintasunako eske, gana, horde, da, kriston... E? No, no, ez ki pentsodon da hori da, dira. Eski ez da bakarri beraun, ego naiz, e, gaixorik egon nintzela, ego behar nintzela eta hartu nuen pontikan. Mm -hmm, Zentrot, baita, Zentrotik hartu ezak zu, dira, e, ba, bai, bai, bai, bai. Aragar plazatikana, dira, atzen bai. dana ez. Bai. Ba, Oksa, omen daude, osa guztu duintasunako kide batekin dakar harremana, Eh, izan ere, ezkarizkitzatu genuen Txupinazo eh, batean ah, bai. Eta horri, bealtzen dizkit, noizean menka berriak uh -huh. Eta, negoziazio Maia mai batera, juno mendirak bai, Eta paralizatu dute, manifestazio bai, berri, eske Baina, daude. dago Autezkunde, nik uste dela, autezkunde Usaia, berria no da sea, de, Justo, bildu dira Gaur, eh, azara Dominguez, da la PSOEko ba, Mobiliza, bueno, no da Garraio, garraio diputatua Diputatua edo, edo. E, eta, klaro, bera hon da kaladero del zoe, eta, klaro, e, konturatu e, dira, si, eta, si. eta, justo, ekialde ere, langile delegatuak, jarri dira, jarri dute, ezakizten bat, pankarta enpresan, esan ez, ez dutela linea horiek Eta, lortu dute, langileek ere presiopean, baita duintasunekikoekin batera, e... Por cierto, ni que quinto demanda. Sartu demandabas. ¡Espaite guían! Sartu demandabas. Eh, ¡Espaite guían! Eh, ¡Ea, Eki e Alde Bus! Eh, bukatzen dañan izaten. Eki Alde Busak. ¡Eso <risa> es <risa> que es edo, Obusak! <risa> ah, obus. ¡Auto eh, broma! ¡Egertu colgar! ¡Eki Alde Urbilla! ¡Eso es que es Oriente Próximo! ¡Eso es que es Obus! parte desango beste kontu gara. Or dago Irudi bat, dela, bueno, zure zure garaikoa kafra. Irudi bat chori beltzan <risa> en la Nacional 1, no, pasaian chon autobus bat erreta. Eh, linea sortzeko autobusa sekuestratu zuten hori Sintiri irratia, bai. agertzen da, eh, bizilagunek sekuestratu zuten autobus bat, Gabirrotaraino e, joan sioten, zioten, equidari ari eta orden to zuten autobus eh zerbitzu eh, izatea. Ay, ay, da, bueno. Ay, bueno, eh jarraitzen dugu aurrera ochi sí. ratxairekin, ochi, di, ochi di, ochi di batalia, Italia, Italia di, berakik ochi farfala occi, farfala, entzuko Diego yanora produktu zaten dutena, es. Balator, balator. Tau bada, feo bada, feo bada, zintzilik irrati librearen aldeko festa. Martxoak amaseian, larunbata. Trintxerpeko mogambo aretoan. Bederatzi terditatik aurrera. Sarrera zazpi euro Musika talde hauen eman kizuna zuzenean. Hoki difarfala. The Lookers, Ziburu, Kreatura, Zaragozatik, Rukula, Usurbin, Tahaialdia Bukatzeko, Kuantatorri eta Rita musika jartzaieak, Oarso Aldetik, Kuir Matraka, Martxoak Amaseian, Trintxerpeko Mogambo Aretoan, Taupada Fez! Kaixo, kaixo. Bueno, mire naiz, Okide Farfalakoko kidea. Eh, Martxoaren 16an zintzilikirratiko urteorren festan izango gea. Eh, bueno, guretzat eh plazerr da horrelako proiektu autogestionatu baten aldeko ekimen batean parte hartzea. Bueno, beti izan da eta espero eten mendikaburra ere alaxe izatea. Eh, bueno, gaina erreferentziazko toki baten e, joko dugu. Bueno, ba gurtako kide eh askok bertan eh bainmaino geiotan eh jodeue, eh bueno, kontzertutan ere e, izango gehean, aspaldi egia da eh gaudela, baina bueno, ba aitzakipareagabea izango da martxoaren 16 gainera, bueno, ba oltsa partekatuko dugu, ba ere guretzat erreferentsizkoak egian eh taldearekin, jarraitzen ditugun eta, eta benetan ba, oso oso esgarduta gaude gonbirapenagatik eta eta oso oso pozik jungo gea. Eh bueno, mar bat urteola hola hasi jotzen, e, hasira baten e, bueno, baia hori akustikoan e, hasi ginian E, bikote bezala, bezela, baina baina bueno, ba Seitune osatu genun eta bueno, ba 3 bate eh diska ate aitugu E, bueno, ba, eragin diferentekin eta eta ba, momentu bakoitzean eh forma ezberdin bat hartu du. Azkenekoa iraundiska izan zan, ba grabatu genula gaurko formazioakin gutxi gora bera material bueno, aldatu deu, baina baterista asko aldatu ditugu eta eta bueno, ba orain gaude ba Maiorkako handi eta hori joko beste lagun handi batekin eh 28 ba pixkate proiektu hasi azir, hasieraztik azir e, ibiligeanak eta bueno ba, iraune dizkarekin e, pare bate urte manditugu ba kontzertu de gente euskalherritik eta eta kanpoan e, ere ere ba aukera izan dugu ba hori ba, bueno, ba, izan dalako fiskate gure hasierako bueno abia puntuan nolabait esateko eta Eta ibilbidean e, zehar, ba, errepikatu ba, dane zerbait, ez? E, ba, ba, toki berriak ezagutu, toki, e, bueno, ezagunak ere ba, berriz ere bisitatu eta bereziki bereziki, ba, lagune haundiak dianak e, bisitatu eta haiekin, e, ba, musikaz e, gozatzen jarraitu. Eta, orduan, bueno, ba, baingontane, oixe beha ingo dugu, baina etxe, etxe onduan gainea. Ordun bueno, ba hemendik eh zue guztioi egonbidapena itea, eh etortzaitezte martxoaren 16an, e, irratia babestea eta eta gurekin batea ba dantza itea. Mila mila esker benetan e, zintzilikirratiko kide guztiei, konbidapena konbidapenagatik esan bezala, baina bereziki egunero egunero egiten dezuen lanagatik. handi bat apagai xego Juan Ta Paula gea ta bueno animatzen zaiztuzegu eh Moganbo etortzea martxoak 16 e, gu entzutea pintzatzen eh pintzatuko ban Kuir Matraka bai Tekno Piskal Mariconeon general bai, bai. taori oso ondoengola ta animatzen zaiztuzegu etortzea bai ta Marikoei llamamendu bat egiten dugu hoia denak etortzeko bateta eskerrik asko Ana basa Ana basa Bossa. Anda vas, anda vas, Ana, ¿a dónde vas? A pillar el vas el vas, el del hospital. Ana vas, ana, vas a la vas, vas al bus, vas al hospital. Ana. Ana, Ana. Bueno, vas al Ana. Vas a Ana. Bueno, Gurekini son degu Muturne. Se la se mola que experiencia la ya chill, eh, atmósfera <risa> <risa> <misión> <¿M> <También misión> <pero> honesta, <m Youth> Mafia Liga B mafia. Échame esa sentitu sentido, o sea. Bai, bai. Aiano baina bueno. El eh, gorberu bai, gornegoñoño esaten, eh. Bai, beratzen bai. Diegonitzen aurreko urtean arraia irratean, <totipatik> baina hau gau gau. Oh, arraio go, que la rosa, go arraio lago, eh. O sea, laguna gea, bai, bai, bai. Hostia. Urrujo pizka jo mesedes. Pika sortza. Pika. Es que es pika, se hago Cristo arrimar una, o bai, bai. Bera ganda arraion, eta dago hemen dakagu dena arraia <laughs> Baina, su <durreti> sartu gabe <laughs> Bueno, poste naiz, eh, bueno, ah, bueno et, eta gainea, holako gaia, ertzioken, bat Peti sartzen gira, ez, pixka lagun bidatuak, ez denetan ari baina, zeh ondo, aukera eh, gai, no, aktuala Eta zarengu, e, hartu dela pixka, ah, guzti joa, eh Bai, erratiari El micrófono mm. engancha. Mm. Es como gendea que entzutea suriosa, da gole entzuten, igual es dago inore entzuten, baina ez, como bai. <tose> Pero o, sea, o sea, raro ada. Me engañé, me engañé. Eh, me engañé <tose> sin que me dice, has engañad, o sea, me demboras da Muga, osea... Yeah. Muga, esan ere, bai, muga bada, baina ez da beste irratitan... <tip kilo> Denbora bai, Gorka horbizuren urrengo, de de de urrengo diskaren titula izan dizuele. Ja. Denbora bat. Usatu zaizue gorka horbizuren dizkoa? Oh! Melanko... Melanko... Melanko... Melankoto las benas, edo zen modu... Zer diska izan da. Egon zinean ikusten. Es. Bat. Ez Lagun bat, bat. egon zan ikusten. Eta... Diskoa er... Hemen dakagu... Fana... Berritxarren Fana... Bai, eta horregatik ez dute gariago esango, ya está. Azkenean... Auguai berri txorra! entera tu gara, mediotan agertu da la kota, gaina hemen zintzinik ere, bai, katzis la mar, ya boskai... Gorka manía, eh. Gorka manía. <unhealthy> no, bosbeitu, eipaten egin izuen izeren kontuekin, konturaekin, ahi ama, izenekin zenbat <clears throat> adibidezu, <troisième> jaiotzen bazara izen batekin, da zure etorkizuna. Osea, ya, ya, muy tarot, ya, muy saude, saude oko, ya eh? marcatuta jaio zinenetikan, eh esa cari coroscopoa, eh, su Virgo, Virgo, bueno, Virgo, bir, <risa> <birgo vista, piziz. risa> claro, eh, egunekoak. Zede de Montre. <risa> <risa> se día. Eh, 8/a martxokoak, eh Piscis, eh Virgo, o sea, es de, es de justo. Se movida gaiotzea, oi. No? Beitu hor, zensura daka gau hor. du berrio esango eh, pixis. Bueno, eh, asuntoa da, segun zeitzena daukazun, bagian ja predestinatu zaude zerbait erako. Zure familia, eh, taberna edo estalitza, edo, edo negozio familiar ba, ba, daukan bezala eta kondenatuta azaude eh, jarretzeko eh, proiektu horrekin, familia horrekin, ez? Ba, adibidez, eh, eta, balago bat... <risa> Balago bat, eh, eh, eguradiko, bueno, eh, Euskalmeteko pertsona bat, batek erguzkiña ditzen dala, eta oh, iturriotz. Iturriotz. iturriotz. Iturriotza, eta, eta imaginatu ba, lur edo ur izena, iturriotz fuentes. Eh, Izan gozienala, hidroloa. Hidroloa. Lur edo, bueno, ur, ur, iturriotz fuentes. Ya, hidroloa. Hidroloa. Adivinés, y cen Ariz Bellota encinas <risa> oh, oh, oh, oh. Serlan motaizano. Herramienta, ser. forestala. Fore... Claro, claro, el anda, el o jamonero, herrero. Gero sartu gaitezke ya. Da piskat Basozaña, Baso pequeña <risa> escala, ¿no? Da Basozaña, baina de juguete. Zure etxean, Jarrineria, ez? Kokatzeko. Ba, Jacinto Ramos Pradera izan daiteke. Hustia, hori ez Pero... ez, ez ditzen, beretan. Bueno, no? Abizenak dira eta izenak dira. Ordu nik de koktereran sartu, eta zei torkitzunan ezun. Jarrinerio, postori, proposatik dizut, izen hau. Edo zuk, abizen hau baldin bakazuen roiatu beste abizen horrekin, daukanarekin semen alaba batakazut eta jarri hozu izen hau. Ja, eta rola ya ja bizitzatzena markatzen diozu zu, ez? Eta Rosa edo Margaritas Flores Barros Margarita, mira, Rosario Flores Rosa Flores Barros pues mira. Eta gero ya eh, Niri ya Cristona flipatu nonian Bein eh, Lanean eh, segurtasuneko Tipo ba, jubilatzeko zegoena Eta repete santzioten Kustodio, donde vas? Eta nire eratu nintzen, holata Garetu nion seguratari Baina, kustodio izena duka? Bai tani, khas in izan barregiten, o sea, te ser segurata, tío. Kustodio y Cena, ja. segurata. Claro, claro, claro. Eta ordun, abizenak zion galetu, baina nik pentsatu no. Jo, imagina tú. Custodio egurrola. <risa> <risa> <risa> Vamos, se va tata gallada, egurra banatzen. E da bueno, zigoragia balio du ja, carcelera bali passara. Ba, bueno, Pues bueno, hor eh, proposamen bat, eh, Euskal Herriko izena bizen, bueno, avisen hoyes de Euskatenai, eh, naibadia, eh, eta eta kotatuko diguzue. eh hemendik 20, edo... ez daizen bueno, idat, edo. Daoli uno. Ya vete barrun, Euskalizenena. Se proposan a cantar. Y bueno, idatsa que tu me Ah, bueno, pechazen un ertziokabilduagmail.com, era. Bidu aquí, esakete. ¡Claro! ¡Claro! Y ¡Claro! Y en ¡Claro, claro, claro correo, bat! Hazten eh, que hachapelketa batekin. Izen entroposatuzore, eh. izena, bizen, eh, Eta hacer <risa> lana, Eta kurtso bukaeran, egiten de Jo, <risa> típico, admiren a mosketa, mi ama peludo. ...josketa, abat, edo. ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj eh, dire Gureu San Segon Javi Mogollón Barrigas, bueno, va. Hostia. Etapotoloaztan, porque ya juega, imagina tú. Fue, mogollón <risa> y barriga, fuertes vamos. de Barrigas ah, eres. Porizamba. Bueno, luego batean en ¿Bildo Alzana. ¿Bildo Bildotsne. Bildotsne era Bildotsne. Bildotsne. El Bildotsne Navago norbes. Verdad. Bildotsne. ¿Bildo Chafa bateis. Corderito, corderito. Araquina. Araquina. Y el teque, Araquina. Joder, <risa> no Bueno, <risa> pues bueno, Pero, pues bueno la espada, horro y guerrero, guerrero. Benito Camela, los o oh, yeah. <risa> <risa> oh, cantera, va que se unuje que cantera batean. María la Biadera, de cantera. Ah, canta ahora. <risa> ah, <cantaora. risa> La kantara la kantera, ez. Bueno, pues hori, ze, a ver, anabasarako, ze, ze, geiago, nola jarraitzen dugu horik? A ber, esamarri zuet, azken em, audioa eta opa da festen azken talearena, daukagu ere indik, pues, abian, iru minutu pare bat, iru. Bai, hortikan terapia. Estáis irse a terapia Muturne, a ver, con ah, ko, ko, nah? Dugu ere, ¿es? Beste G be, beste con <laughs> Artean. Gidoilaria beste lagun batzueke. Ora, bueno, goriago eskueran dinamoko beka mm -hmm. eh, con mi terapeuta, pensando en dago dando badoa iraia ateragoala. Tapiscat E da Boieren komiki bat umoreskoa, dego zure referentzia asko barrio Asteliza ta Belis, Ibañez ta beste beste, adi esasen betzen Eta bueno, beritegu barren izenen inguruan. Ze dauz bikote printzipial printzipial bat, diela Garbina tasigine. Garbina ta ona, ona. de potolo bat, kilo eitzen dana. Kilo. <laughs> eta gero da beste Personaje batzuk, aribez, furtsego, dana kale musikaria, Justo. eta kalean ibutzen dana musika joatzen, eta ba, jendari esako ari beste guztatzen. musika erraro egiten dago, kasualiadez. <hazulaz> kasualiadez <feel> dela bizo. Eta gero dukoguz bi aizpa, e, nekatu, si, unatu sisters, zaintzan eta nekatu. Zaintzan, zaintzan, Oso, ez oso... Pesauak. Gira hubo este personaje que muturna itzundana Beti Acerre de Villena. Mutur su dupe. Bueno, pero... Va a en bat. Esto dan aintxa. Y patukos, pisca beldurra dekogu Sego su personaje polémicoa. Hasta que goguo se A ver, a ver, a ver. ¿Izen abeintzat? Catalina Catalina de Miner. Oh. Hostia... ¿Esta <risa> <risa> es de rol que nos tocó? Catalina era... Eh, eh, no? eh, <risa> Catalina erauchi. O sea, de que... <risa> o sea, he oído historia, eso es fanzine formato antiguo. Oh, fanzine ha vuelto tu barrio. Ba, historia ha hecho mucho, y está en el formato. Bueno, he oído... Bueno, ba, E martxoan zehar Dinamoko erakusketa eta hor pizka bozeto batzuk eta jarriko dagus eh oraindik ez dago eh aspeitiko Dinamaren eta hori Ogie ongi. ongi. Bueno, va, ya... Buscad ya el mango diogo... Garko... Gureza y... Gure, comique, harin... In the limit. Falta ya Ah, venga, onomatopeia. Eh... Vos segundos, vacuita que se ha malo tú, onomatopeia va Venga. ¡Guau! ¡Pum! ¡Miau! ¡Prrrrrr! ¡Rúcula! Hostia, quiero... ¡Prrrr! ¡Prrrr! ¡Prrrr! Bueno, pues ara ir rukolare inaugurarekin, eh gure bai hartzen gea. Bai. Muxu andi andi barra. 2000 ah, esker, más ramillatuak dela eta intzuleak, mezkenek, que diria. Abartu, marcha haren azken ostegun arte seposatzen se da. Venga, ho da. Seposatzen da. hoi, hemen rukula taldea. asko jakingo du zuen bezela ilaren 13an festen izango gea. Mogambo Aretoan, beste hain bat alderekin batera eta ilusio bereziarekin gaude. E, hori dela eta gure berri emanaiko genitzueke. Rukula usurbien sortzen den talde bada, e, irudisko ditugu publikatuak, lehena Rukula izenekoa 2008an, Bigarrena Azibeltzak izenekoa 2008an, eta Azkena Traganarro izenekoa 2008an publikatu genun eta momentu honetan eh, diska hori aurkeztena igea, eh, zuzenekoak ematen, eta gogoz. Eh, zer da rukula? Ba, rukula hainbat estilo nazten ditun talde instrumental bada, orokorren esate deu eh, estilo ezberinen nazketa hoiek entxalada dantzagarri bat, osatzen ditula, dutela eta rock eklektiko edo instrumental gisa eh definitu dezakegu. Eh bi gitarra, bateria eta bajoa ditugu eta orokorren esango benuke zuzenekoa dala gure puntu fuertea. Eh gandik gertu egotea gustatzen zaigu eta saiatze e, elkarren arteko koneksio bat osaten, osatzen E, eta hoxe, nahi, nahi deu publikoa beste mundu batzuta transportatu. Soinuak erabiliz, testurak erabiliz, aldaketa, gogorrak, eta ezan gogorrak e, abestietan txertatuz. Eta hoxe, teknika hauek erabiltzei tugu publikoaren gana e, gerturatzeko. Intentsi dadekin ere asko jolazte deu, eta hoxe... E aipatzeko beste datu gisa, e, Martxel Arkarazo, gure taldeki eta bajistak grabatu ditu gure diska guztiak Garate estudiotan eta hemendik eskerrak eman nahi diski egu Garate estudioei, eh harrera inuna izanagatik beti eta huxe plazerra izan dala. Eta Besteri gabe, e, gogoz gaudela e, eta opada festen parte hartzeko eta espero dugula morganbon elkarre ikustea. Egun ona izan eta besarkada bat guztioi. Opas intzilik irratia.